Napot kívánok, kedves hallgatók! Ez itt a Club Rádió, benne az Andó Budapest, az önök alázatos narrátorával, Punks Not Dead Miklóssal. E, azt ígértem a huánnak és a videós ajánlóban, hogy ma a Tangóról fogok beszélgetni önökkel, kíváncsi vagyok arra, hogy önöknek milyen emlékeik vannak azokról az Ócska piacokról, amik először a Teleki téren voltak, aztán az Ecseri úton, aztán a Nagykörösi úton, és az mindenféleképp hozzátartozik, hogy tegnap egy fiatal lányjal, nővel, hölgyel, a hölgyért mondjuk szillaci nyakon vágna. Szóval, hogy egy fiatal lányjal vitatkoztam, beszélgettem arról, hogy, hogy mondtam, hogy hát ma a, a, az ecseréről lesz szó az, az ócskapiacról, hogy ki mit vásároltott, ki mit adott el, és hogy mi történt ezen a piacon. És azt mondta, hogy, hogy miért? Tehát, hogy, hogy miért érdekes az, hogy, hogy, hogy, hogy ki mit csinált egy, egy ócskapiacon 20 vagy 30 vagy 40 évvel ezelőtt. És akkor így gondolkodtam rajta, gondolkodtam a válaszon azóta, és ezen gondolkodom, és, és arra gondoltam, hogy, hogy a vonal túlsó végén már itt van bennünk Bereményi Géza író, Kosút József Attiladás és Balázs Bél, Béladías író, Dalszörg és forgatókönyvíró, filmrendező. Miután dolgoztunk együtt, mondhatom azt is, hogy hello Géza, szia! szervusz Szóval, hogy mit kellett volna mondanom nekem ennek a fiatal lánynak hogy miért érdekes az, hogy mi történt egy, egy piacon 10-20-30-40 évvel ezelőtt. Hát azért, mert a, a piac az, az híven tükrözi a társadalmi állapotokat, sőt, történelmi tanulságokkal szolgál. A történelmet én magam a történelmet történelemmel a, a telekitéri piac történetén keresztül ismerte, ismerkedtem meg. Tudni, azt is lehet mondani, oda születtem a telekitérre, oda vittek engem, oda vitt engem az édesanyám az ő szüleihez, és ott hagyott engem hat évre, hát meglátogatott persze közben, és, és velük együtt nevelkedtem, és ők a Telekítéren piaci kereskedők voltak, és a nagyapám pedig elmesélte nekem, amikor már három éves korom után már szívesen mesélt vasárnap orotválkozás közben a telekítérről és a, a piacról, ahol ők, ők a, a nagyanyámmal, a feleségével 1919-ben ismerkedtek össze, és ö, mindvégig halálukig kereskedők voltak ott. És a, a, nagy, a nagyapám az 19 éves korában az apja Zabért küldte Pestre Nagykátáról, mivel méneseik voltak, uh -huh. és, a, és a nagyanyámat ott találta, mint Zab kereskedőt egy, egy standban, Aha. Ő, nagybá, nagybányáról jött föl testre. Megkérte ügyes... a zabárát, és megkérte a kezét egyúttal. Megkérte, így van, így van, Meg nem. A, piaci módon csinálta ezt, azt mondta, hogy mennyi a zabra, és akkor megmondta, és azt kérdezi, és aki ezt árulja, az mennyibe kerül. Aha. Erre az, a, a, a lányka nevetett, és ezt elmentek együtt mozgóba, és a nagyapám azonnal ott is maradt. Visszajönt az apjának, hogy hogy ő nem megy többet vissza, összeházasodtak, és ott laktak a telekitér mellett egy szobakonyhába. És a, a következő derült ki az ő történeteiből, amit mesét a piac mellett egy szobakonyhába a telekitér kilenc laktak. Mm. És én ott nevelkedtem, és a nagyapám ö, ö, ö, ö, meséiből kiderült, történeteiből kiderült, hogy igazából nagy válságok idején amikor az államrend megbomlik, és, és a lakosság maga veszik kézbe a saját, kénytelen kézbe venni a saját sorsát, olyankor virágzik leginkább. Tehát az e, például az első világháború utáni nagy összeolvadás idején, aztán a második világháború idején, arról nem is kell beszélnem, hát közben volt egy gazdasági válság is, amikor szintén fellendült a piac nagyon. És 56 után is, ezt azt már a saját szememmel láttam, hogy az 56 után még néhány hónapban a lakosság a, tele, a piacra áramlott, és ott adtak, vettek, téli kabátokban, de a környékbeli játszótelet is ellették a csendselő. Ha György Péter azt állítja, hogy egy ország lelki állapotát pontosan jellemzi a temetőinek állapota, akkor azt is mondhatjuk, hogy egy piac állapota pontosan jelzi egy ország állapotát? I igen, szellemi és erkölcsi állapotát is, és anyagi állapotát természetesen. Igen. De hogy ez... ez... És ö, ö, hát tehát nem ered az én ö, tudásom a piacról. Hát én magam ö, korán kiderült, hogy semmi közöm a piacról... Én éppen ezt akartam mér. kérdezni, hogy te miért nem lettél piacos? Hát azért, mert... Ö, ö, mert nem, nem mert már három éves koromtól olvastam, és más irányba vitt az, de ott éltem, és szemtanúja voltam a piacnak, és a piac változásainak is. Úgyhogy bármilyen kérdésre tudok válaszolni, de hát beszélhetek szabadon? Egyrészt beszélhet szabadon, másrészt megmondhatod, hogy hogy hívták a nagyapádat? Bereményi Sándornak hívták, én az anyai nevemet viselem, és a nagyanyámat pedig Rózának hívták. És ki volt Vetró a családban? Az, az édesapám volt Vetró a családban, egy darabig az ő nevét viseltem, aztán a nevelőapám, és végül én magam választottam az anyai nagyszüleim nevét, azért, mert végül is életük végéig gondoskodtak rólam, nem csak, hogy gondoskodtak, hanem velük értettem meg magam legjobban. Az Eldorádu című filmben az derül ki, hogy a te nagyapád a piac királya volt, ez, ez mennyire pontos, és mennyire irodalom, és mennyire filmővészet? Hát pontosabban a piac egyik királya volt. Tehát az én nagyapám például, na akkor hadd jellemezem a második szálláború után időszakot, uh -huh. az udvarra a földszintes ház konyha volt ott a teleki térnél, ahol laktunk, az udvarra egy Nikolaj nevű orosz tiszt, volt a lakó hátul, ideiglenes mm -hmm. lakó az utolsó. Az a nagyapámmal üzleti viszonyba került, és mivel a Nikolajnak az emberei azok ö, ö, fosztogattak, még a második vonalba érkeztek a frontharcosok után, mm -hmm. és messzes, mint repülőgépek, repülőgép motort is lehetett volna. Bocsánat. Én, de igen, de és annak az eladását is még ki kellett találni, hogy hol, hogy lehet eladni, és kiderült, hogy a Csepel-szigeti eh, bolgárkertészeknek el lehet adni, mint eh, kult eh, szivacsú. Ja, mert igen, motor. tehát hogy lehet belőle szivacsú csinálni egy mesztes Igen, igen de előre el kell kérni a pénzt, meg kell mutatni a motort, és átvenni a pénzt, és aztán amikor a szíjáttétet rátették, akkor el kell futni, tudnék, a, olyan erejű volt a motor, hogy szétszette a kultat magát. Géza, a nagyapádnak mennyire volt szükséges az, tehát, hogy ugye beszélünk arról, hogy, hogy, hogy a piac, hogy mennyire tudott tisztességes lenni a piac, mennyire volt, azért azt sokan megemlítik a telekitéri piacsal kapcsolatban, hogy hát ott bűnözők, ilyen-olyan csendcselők, tehát, hogy gyakorlatilag ócskások és a pornó újságtól kezdve a, a, a hamisított órákig mindent lehetett kapni, tehát mennyire volt szükséges az, hogy a nagyapád ebbe belefolyjon? Tehát ilyen kis csendben nem folyt bele, hanem kereskedő volt, és kereskedő is akart maradni. Uh -huh. Egyetlen egy dologra kellett figyelemmel lennie hogy milyen ipar ágban dolgozik, már úgy hívták a piacon, hogy ki vált, milyen ipart vált ki. Igen. De, hát ez emlékez, elejten... emlékezetes a filmről, bocsánat, vannak olyan hallgatók, akik még nem látták az eldoráltót, mondom neki, hogy azonnal nézzék meg. Tehát akkor, amikor eh, eh, Power, Gyula eh, a, a kommunisták almáját próbálja rásúzni a nagyapádra, Igen. akit eh, Szami alakít, eperes Szamóca, Károly Eperes sziművész úr, akkor, akkor azt mondja, hogy válts az ipart almára, és akkor holnaptól kezdve Igen. Szabolcsból jön Igen. az alma. Igen, és akkor zöldséggyümölcsösként ez, az, ez volt az ipar, mikor én meg is, tehát a nagyapám még először, ugye, hát zabot árultak a uh -huh. nagyanyám révén, és aztán, aztán mindenárusok lettek, mert hát a háborús válság után rengeteg ember ment le a piacra eladni családi értékeket a szétzűllött családok ö, ö, és a nélkülöző ö, volt úri osztályból is, és mindenárusnak ö, volt érdemes. Hát testménytől kezdve mindent tárultak, majd ö, ahogy erősödött az államhatalom, ö, gyanúsak lettek a mindenárusok, és akkor ö, egy biztos lett, hogy, hogy, hogy, hogy lisztre és kenyére mindig szükség, szükség lesz, Kenyérárusok lettek. És úgy is fejezték be a pályafutásukat? Nem, hanem egy újabb válság idején. 56? 1944-ben. Ugye sorbáltak az emberek kenyerért és lisztért, azóta a legnagyobb érték, de akkor a linoházakból akkor engedték ki fél órára vagy egy órára vásárolni az ottani zsidókat, és, és a nyilasok odajöttek, és ellenőrizték, hogy nehogy egy, nehogy egy zsidónak előbb adjanak, mint egy kereszténynek. És, akkor a nagy, és rá is szóltak a nagyapámra, hogyha meglátják, akkor agyonlődik. Igen. Azt mondta, hogy értettem, elment a piacirodára, és zöldséggyümöcsk... Kiváltatta az ipart. Az ipart. Aha. Igen, igen. Tehát... A kereslet-kínálat szabta meg ott is a dolgot. És ugyanúgy történt, mint a, a, a történet vége, ugye 1956-ban a, a, a nagyapád a. A forradalom idején... A gyom... Igen, egy, egy, egy vese, vese perforálódásban. Tehát akkor, akkor ott lett vége az ő történetének, tehát ő már nem ment az ecseri útra, nem ment a Nagykörösi útra, hanem 1956-ban meghalt. Nem, nem, nem, és különben is sosem volt vándorkereskedő, uh -huh. csak akkor ö, ö, vidékre vásárolni ment terautóval, zöldségesként terményt beszerezni mennyire vonzott téged egyébként ez a telekitéri piac? Tehát mondtad, hogy ugye megtanultál írni, igazából maga a kereskedés nem nagyon foglalkoztatott, de hogy a, a piacvilága, jártál te egyébként az ecserire, jártál nagy körösi útra, vonzott? Nem, vagy? nem, nem, soha nem is vettem részt alkuban, és így ügyetlen is vagyok, nem figyelek oda az a része, nem érdekel engem, de ott voltam boldog, az, uh, nagyon boldog gyerekkorom volt, nagyon jó piacon gyereknek lenni. Mert, mindenki, de, mert mindenki kedvence vagy, mindenki megkínál, gyerek észre egyéb egy, egy voltam, Mindenki megkínálta, mindenki ilyen, és, és uh, ha megkívántam valamit én, tehát a vállán festményt hordozó embernek nagyon megtetszett egy festmény, Aha akkor odakalaúzoltam a standhoz, és a nagyanyámnak mondtam, hogy ez kéne a, a szobába ez a festmény, és a nagyanyám rögtön fizetett, és már is ott volt a kép a, a szobában. Segíts Fesít nekem, a, az Eldorádo a nagyapádról szól, de azért többször szóba került már a, a, a nagymamád, aki fontos volt ebben a, a történetben. Igen. Ő milyen asszony volt? Hát ő egy eh, csodálatos asszony volt, vajákos volt, és milyen vallásos. Uh -huh. Ugyanakkor babonás és vallásos. Igen, ott vitatkoz, vitatkozik is a nagyapáddal, hogy akkor most imádkozni a gyerekérés, és hogy Kus nem igen. az isteni a gyereké, hanem igen. az enyém. Igen, igen. Hát a filmek tiszteletlelből bánik vele a férje, mint az életben. Igen, igen, igen, A igen. nagyapám tisztelte a nagyanyámat. Uh -huh. Nagyon. Nagyon, de, de végigis ő volt az ügyesebb ember a, a nagyapám, és ő intézte a dolgokat de a nagyanyám mindig csöndes kritikával ott volt a háta mögött, és úgy figyelte, és időnként jelentősen közbeszólt. Tehát volt egy olyan eset, egy példa jut most hirtelen szembe, hogy egyszer behívatták katonatisztek az első világháború után, amikor tisztek vették a kezükbe az államrend, ők a képviselők, és hatalmuk lett a városba, tehát még nem volt a civil kormány, még nem volt erős, uh -huh a háború után, mondjuk 1920 ban vagyunk, és, és ándan lepecsételték a pénzt, hát az értékét veszítette meg ilyesmi, és akkor a nagyapám liszttel kereskedett, és a, a, az már nagyon ment, gyárosoknak adta el, és így tovább, a városi ellátásba vett részt, és fekete lisztet is vásárolt, ami azt jelenti, hogy Lopott lisztet, amit, amit mit a vagonokból uh -huh. pusztogatta, és megjelent egy katonatiszt, és egy idézést adott ö, ö, még aznapra egy lattanyába, hogy a nagyapám menjen, és akkor a nagyapám kétségbe esett, és elkezdtek kitenni a pénztárcájából minden pénzét. Hogy attól tartott, hogy ott helyben nagyon lövik, uh -huh. és a nagyanyám akkor szólt, hogy ne tegyél bele, ne, ne vegyél ki belőle, hanem tegyél bele még inkább. <gül> és akkor nagyapám rögtön kapcsolat, hogy bel beleszedte, és akkor bekopogott a tiszt irodájába, az ott ült az asztalnál, és ott voltak, a, és a, na a nagyapám azt mondta, hogy hát meg milyen hideg van itt, százados úr, meg akar fagyasztani engem és a tiszt azt válaszolta, hogy most mivel fűtsek be, magának tudja, hogy nincs szén, nélkülözünk, mivel fűtsek be. Majapam azt mondta, azokkal az aktákkal ott az asztalon, ott ott az aktáig. <gül> és akkor a tiszt gondolkozott, és azt mondta, jó, fütsön be velük, és ö, ö, ö, ö, mennyi lenne az magának. És egy ha jelentősebb összeget mondta, átadott. Nem, nem, azt is megmondtam, hogy 5000, nem Aha. tudom, 5000, majapam lett az 5000 befűtött, megállt még a kiáratnál, és azt mondta, hogy és az a három kenyérgyárosnak, akik fél óra múlva vannak ide berendelve, beidézve, uh -huh. azokkal mi legyen, mondta a tisz, hogy ö, menjen hozzájuk, és várja meg őket, és mondja meg nekik, hogy tépjék szét az idézésüket, menjenek haza, és saját kezüleg lövöm le őket, hogyha még egyszer fekete lisztel uh -huh. üzletenek. Szóval lement, jött a három izgatott kenyérgyáros, és a Na mi van, mi van, és akkor az mondta, hogy nagy baj van, 40 ezerért lehetne megúszni. Én adok tizet, én adok tizet, én adok tizet, jó, adják ide az idézésüket, mondtam az fölment a lépcsőn, összetépte a lépcsőpanyagba, várt egy kicsit, visszament, és mondta, hogy rendben van, uraim, hazamehetünk. A zsebében a 30 rapival. és rendben volt. Aha. Jó, akkor egy dolgot tisztázunk még így a, a, a vége felé. A, a, a dollár megevése, amikor Hauman uh, Péter megérkezik, és elrejt egy dollárt a, az egyik könyvben. Nem, nem, nem. Tíz dollárt. Tíz dollárt. Ez így történt? Igen. Így, így. Úgy, történt, úgy történt. Hát én nem voltam akkor ott, uh -huh. de ezt, e, ezt, e, ezt mesélik. De, ne, de nem is az az érdekes benne, hogy a... a mert ugye megeszi nagyapád a dollárt. Beug, beug, ne, beugratásból bele, oda tettek dollárt, hogy Igen. el lehessen az illetőt, hogy mintha illetéten dollárt tulajdonos volna, hanem többen is, több, többször is, több megevett dolláról lehet tudni a teleki uh -huh. ja, tehát, hogy szórakoztak az ávósok. Ez tehát... régi ávós fogás volt, és régi kereskedő válasz volt erre. Géza, nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésemre álltál. Úgy látom, hogy az Áldorádó kettő azért megvan a fejedben. É, én, én, én, nem, hát most éppen az életmemoáromat írom, az önéletrajzomat uh -huh. írom, és a telekitéről így mellesleg írok. Hát ami, ahogy én tapasztaltam, és amit én tapasztaltam, hát nagyobb társadalmi kitekintést szeretnénk, de azért a piac az mindig-mindig jellemző a társadalomra ezzel a mondattal fogjuk folytatni. Nagyon szépen köszönöm, Géz, hogy rendelkezésemre a Bereményi Géza filmrendező, de dalszövegíró, vetróirén e, rokona volt az Igen. elmúlt néhány percben az Annu Budapest vendége. Viszont hallása, Szia, Géza! Szervus! 2407953, 24 ezután a be, bekezdés után, vagy ezután a antré után jöhetnek a kedves hallgatók, akik elmesélhetik, hogy ők hogy jártak mondjuk az Etszerén, a Telekitéren, a nagykörösi úta, úti piacon. És úgy látom, hogy azért vannak érveim a, a fiatal lányal kapcsolatban, akivel vitatkoztam arról, hogy mi szükség van arra, hogy régi dolgokról beszélgessen az ember. Lássuk, jöjjenek a hallgatók. Hallói napot kívánok! Halló! Kész csókom! Jó napot kívánok, ő. nagyon rosszul hallom. Kovács vagyok, ön hall engem jó? Nagyon jól hallom, kedves Ágnes. Jó napot kívánok, Panksnod, de Miklós vagyok. ez nem tudom. Hát én az egycseri piacot szeretnék hozzászólni. Jó. Én mondjuk nem mondanám az egycseri piacot, hogy ócska piac volt. Hát uh -huh. én a 70-es évek elejéről, közepéről beszélek és uh, például uh, akkor csak hát, uh, igen, tehát ez, ez is történelem, meg uh, megtükrözi a társadalmat, amit ugye itt beszélgettek a Beregény úrra, hogy uh, hogy szinte csak, csak ott lehetett kapni eredeti Lewis az úgynevezett piros címkés az, az eredeti igen. Lewis Farmer, és akkor az, nem tudom, elég sokat gyűjtő, hát akkor én voltam 15 16 éves. Uh -huh. uh, jó sokat gyűjtögettünk, mire sikerült egy ilyen farmet megvenni, és hát ez csak ott az ecseri lehetett megvenni, úgyhogy uh, meg azért ott több nyugati dolgot is lehetett venni, meg voltak festmények, tehát akkor, akkor már abszolút nem nem nem Ocska piac volt. Uh -huh. Értem, értem, értem, értem. Illetve hát nyilván voltak használt cikkek is, de hát azért nyilván lévizből újat lehetett venni, de mondjuk ha az ember a parasztinget... Lévis teljesen új. Jó, hát persze volt, nyilván volt olyan, hogy, hogy most nem tudom, valaki odavitte a nagymama vázáját, és uh -huh. akkor azt eladták. Hát, tehát ilyen, ilyen volt, de de mondjuk, hát abszolút nem volt olcskás piac akkor. Értem. Ön milyen gyakran járt ki? Hát, hát amikor ö... éppen volt pénze piros címkés lévist venni. Be kell vallanom egyébként, ez zárójeles történet, hogy azt hiszem 50 éves voltam, amikor az első piros címkés lévisszemet megkaptam. Éve? Rosszal. Hány éves volt? 50. Nem értem. Hát jó, akkor nem. elmondom még egyszer, 50 éves voltam, amikor az első piros címkés Lévisz hozzám került. 50 éves. Igen. De hát szerintem jóval fiatalabb, nem? Hát ennél azért sokkal fiatalabb nem lehetek, mint 50. Azért akárhogy is számoljuk. Szám, akárhogy is számoljuk. Hát az akkor nem tudom mennyire tudja, de az akkor az egy ilyen Státusz szimbólum hát tudom, volt. Mennyi boldogság volt? Igen, e, e, igen, igen. az ember tudott venni egy ilyen piros címkés eredeti lévistaval, az, az, az, az maga volt a csoda. Mennyibe került? Hát erre látja, nem, nem emlékszik mi, mert uh, természetesen uh, ugye én Csongrád megyei gyerek vagyok, és Szegedre a, a jugoszláv piacra jártak az ismerőseim nadrágokat vásárolni, meg farmer nadrágokat. de ne sosem piros címkés lévizt, hanem mindenféle ilyen uh, mást vettek. USTAP, meg ilyen ilyen furna nevű farmernadrágokat, de hogy, hogy akkor ilyen 1000 forint volt talán egy, egy, egy farmernadrág ára, ami mondjuk 1980-ban az én fizetésemnek a, a fele volt, mert hogy mint mondjam, 1900 forintot kerestem akkoriban. De igen, hát igen, igen, igen. Nem, nem tudom, tényleg nem, amíg, mert uh -huh. annyira rég volt, 64 éves vagyok, úgyhogy fogalmam is de De tudom, hogy tehát áldásul még ugye, iskolába is uh -huh. jártam, középiskolába, tehát nem tudom, egy évig, vagy másfél évig kell együttögetni rá, hogy, hogy az ember egy ilyet meg tudjon venni, Igen. mert nagyon drága volt, és, és ott se lehetett mindig kapni. Tehát az, az így a 72, 71-72-71-72-73-ról beszélek. Értem. Hát nem tudom olyan, azt az isteni, igazából az ember megvett egy ilyen lévist azért az jó sokáig eltartott, tehát ö, olyan nagyon gyakran nem jártam ki, hát, talán két vagy három évente, de, uh -huh. de akkor se biztos, hogy Lewis Farmer él, hanem meg, meg volt egy hangulata is az egész piacban. Uh, ugyan mellékszál, de hogyan koptatta a Farmerját? Én sehogy nem koptattam, akkor nem kellett még farmert koptatni. Mert az én kriskati Attila osztálytársam, húzatta magát az, az iskola betonján, <gül> hogy, hogy jobban <gül> kopjon és hogy, hogy kopott legyen a farmerja. De hát mindegy, ez valóban. Köszönöm szépen, hogy hívott. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattad, minden jót kívánok. viszont hallásra. 24 953 2407 953 ez itt a Klubrádő, és benne az Annu Budapest, amely ma az Ecerin a tangón jár. Ugye a tangóval kapcsolatban volt egy félrevezető mondatom, mert azt mondtam, a Huan a készített előzetes, beköszönöm szépen neki, hogy a az árusok és a vásárlók lassú mozgása miatt nevezték tangónak, de mint kiderült, nem, nem biztos, hogy ez a, ez a jó feloldása a tangónak, de lehet, hogy egy hallgató majd elmondja nekem. Halló, jó napot kívánok! Szevasz, Fiklós Bejelős vagyok, Szentendéről. Szevasz, nagyon üdvözöllek! Na, kezdjük azzal, hogy a telekinz, igen. Még az apám vásárolt, uh -huh. méghozzá ruhát, akkor, amikor visszajött az orosz hadifogságból. Uh -huh. Aztán később, ugye, hogy összejöttek a szüleim, meg lettünk még gyerekek, hát nem voltunk valami újról elerezve, ezért aztán a, az Ecseri út sarkára odajártunk ki, amikor télen bakancsot, meg ilyen téli ruhát kellett venni, uh -huh. és hozzá tartodik a történethez, hogy az a piac ott a sarkán be volt kerítve, ilyen, ilyen nem is tudom mivel, de a lényeg az, hogy ő volt kerítve, uh -huh. és egy kapun lehetett bemenni. Igen, ez mondjuk az Eldorádóból kiderül, tehát, hogy, hogy volt bejárata a piacnak, tehát nem az, hogy... Uh, igen. folytast. Na, a lényeg az, hogy uh, ahogy odaértünk, rohannak kifelé az emberek, és mondják, hogy razia van a piacon. Igen. Na most, szegényanyám marhára ilyet, mert gondoljál bele, nem volt nála semmilyen igazolvány, uh -huh és ha mondjuk igazolvány nélkül úgy a 60-as évek úgy az elején, az kihívás vonáton, volt, igen. sokba került volna, az biztos többen, mint az én bakancsom. Ja, ja, ja, ja, ja, igen. Aztán, ahogy úgy később már akkor ipari tanuló voltam, akkor meg már úgy elbe volt zárva, és kinna a nagykörösi úton ott nyitották meg az újat, Ahová meg kiártunk, mert ott lehetett használt motorokat, biciklét, ilyesmit, és engem ezek a dolgok érdekeltek, uh -huh. úgyhogy elég gyakran kiártam, oda, ott meg 200 forintért vettünk egy olyan bringát, amit aztán hetekbe került, mire egyáltalán menni lehetett vele, de a nagykörösi úton volt akkor olyan kerékpár szerelő is, meg minden akik ehhez a piachoz úgy van be Ja értem, tehát hogy hogy hogy nem csak kerékpár árusítók voltak, hanem kerékpár szerelők és erre nem is emlékeztem, hogy a Nagykörösi nem úton a Nagy volt ilyen. Nem bent a tangó volt, hanem magán a Nagykörösi úton. Ja igen értem értem értem értem értem. Ugye emlékszem, valahogy itt volt az elején, a, ott a határúthoz inkább közelebb. Igen. Tulajdonképpen csak ennyi. Tehát azért a három generációban végigjártuk mi ezt a, a tangót úton, uh -huh. mert ugye pestiek nem mondták sohasem, hogy a Zsecseri piacra megyek. Mindenki Eritában. tangónak hívta, igen. Azt úgy hívta a zsargon, hogy a tangóra megyek. Értem. Köszönöm szépen! Én köszönöm, hogy Viszont hallásra! 24 illetve 24 -07 ez itt a Klubrádió, amelyben az annu Budapest ma az egykori tangón, az egykori Echeryün piacon, az egykori használt piacon, illetve a Nagykörösi úti piacon jár. Ugye azt mondtam az előbb, hogy vita folyik arról, hogy honnan is van a tangó neve, úgyhogy elő is haláztam egy forrásmunkát Nagy György írta egyébként, aki azt írja, hogy miért hívták ezt a furcsa világot tangónak, arra sokféle magyarázat van. Egyesek szerint a csúszkálva, lomhán felalá járkáló árusok mozgása adta a piacnevét. Mások úgy vélik, hogy a gramofonokon folyamatosan nyekergetett régi lemezek miatt kapta a nevét a telekitéri Téri A legvalószínűbb azonban az, hogy a 19. századi Pest német Többség lakói természetesen német nevet adtak a piacnak is, ezért gyakran Jüdischer-Trader-Marknak, azaz zsidó piacnak, vagy egyszerűen csak Tendelmarknak, magyarul zsibvásárnak, Ócska piacnak hívták a telekit, és ez rövidülhetett tangóvá. Hát majd kiderül, hogy a hallgatók azok mit vásároltak ott, adtak -e el, vagy miért jártak oda. 2407953, illetve 2406953. Önöket átejtették-e ott, vagy sikerült valami nagyon fontos dolgot vásárolniuk a piacon? Erről szól a mai műsor. Haló. Jó napot kívánok, én vagyok van Abba. Üdvözlöm, jó napot kívánok ön. Üdvözlöm, üdvözlöm. beszéltünk, mikor volt a, a kihaló szakmát. Igen. Nem baj. Na szóval, én a verseny beszélnék, ez a tangónak az utódja. Mondhatom? Hogyne! ne. na hát képzelje, hogy rendőrtisztire jártam, Aha. megbuktam fél évkor jogból, hát úgy ott is hagytam, jelentkeztem az eltérés, aztán ott le is sikeresen le is diplomáztam, majd a bukás után egy pár nappal voltam, rendszeresen jártam minden szombaton a versenyutcába, és találtam egy könyvet, nagyon jó állapotú, csendőr nyomozati szakmunka, nem tudom így a pontos nevét mondani, pontosan uh -huh. hogy kell nyomozni egy csendőrnek a különböző esetekbe. Na. Na, ugye a rendőrtiszi főiskola igazgatója, aki megbuktatott, az gyűjtötte, mint kiderült, az ilyen könyveket, például volt neki Verdőci Tripátium a hármas könyvei. Az a elég, törvény, az elég szép, igen. Igen, igen, igen. Na, ugye én a utcáról tudakozón egyből hívtam, hát szerencsére benne volt a igazgatóra, tudakozóba, felhívtam és mondtam, hogy rákattam egy ilyen, jaj, az neki nincs, az neki, nagyon kéne, hát mondom, nézze, uram, még van 3000 forint nálam, uh -huh. megpróbálom annyira lealkudni, mert ötér adják, de hogyha sikerül, akkor megveszem és hétfőn viszem Oké, hát nagy csata árán sikerült le, le, lealkudni három ezerre, meg is vettem, fogadott hétfőn boldog volt, kávéval kínált, üdítővel kínált, és mondja jártana a rendőrtiszt? régen mondom jártam, mikor végzett? Hát mondom, végzett, nem, végeztem. nem sikerült, meg buktatni, mondtam. Miért azt mondják, hát az hogy zajlott? Hát mondom, kilencen buktunk meg, volt Paótvizsga, felírta a három kérdést a táblára, kiment, mindenki kipuskázta a tökéletes választ, és mindenki megbukott. Meg kell lenni annak a százaléknak, hogy valaki mégis bukjon. Aha. Azt mondja, nézze, azt mondja, ez nagyon sajnálatos dolog, a gondolja, induljon újra, biztos, hogy nem fog megbukni. <kül> Mondtam, hogy nem én már én Köszönöm, az eltén. Köszönöm, és szépen inkább járni, maradok az eltén. Igen, öle is diplomáztam szépen, úgyhogy ez így volt. A másik pedig hát mindig a létező legszakadtabb ruhámba mentem. A feleségem mindig mondta, deci, ilyen nem ennyit az utcára, de de foltozott nadrág, direkt tetettem rá a foltot a nadrágra, meg kutyasétáltató kabát, hogyha olyan idő volt őt, uh -huh. hogy tavasz vagy tél, meg ilyesmi. És egyszer találkoztam ott a Orbánnak a sajtósával, hát hogy egy látásból ismertük, egymás, mert videózással foglalkoztam a köztársaság őrötretnél, és a furcsán nézett rám, ugye nagyon szakadt, túlnéztem ki. Állom kezét, gondolom, hát ilyen ruhába jövök, mit tetszett venni? Hát azt hogy nézett ki, de nagyon drágán adták, nem sikerült, mondom, tessék megmutatni, melyik, az messziről megmutatott, hogy akkor melyiknek minden oda mentem, és a hölgynek akarták adni 8000 forintért, sikerült elhozni azt hiszem év talán azt hiszem egy ilyen kivittem neki, jó, de boldogul, volt. Jaj, nem is gondolt, hogy ennyire is meg lehet venni. Mondom, akkor tetszik tudni, hogy miért volt ezek így felide. Na, hogy igen, most már tudom. Érthet, értem, tehát nem ártott, hogyha az ember... Nem, e abszolút nem. Az elején, mikor jó ruhába mentem ki, rendszeresen egy barátommal, sokszor olyan árak... Mondtak, egy gazdag gyerek, jól lehúzzuk. I igen, pontosan. És attól kezdve, hogy így mentem, egyből másképp álltak hozzá Aha. a dolgokhoz. Egyből másképp. Nagyon szerettem, én egyébként fényképezőket gyűjtögettem akkor, ha néha, néha rá is akadtam egy-egy dologra, de például egy olyan második világháborús csajkán van most is egy literes, gyönyörűen gumizárógyűrű van, és még mindig működik a, gyú, a gumi rugalmas, hogy megpakolom, mondjuk telirakom levessel, rápatintom a tetejét, és forgathatom, fejreállíthatom, ki nem emlik belőle. Látja most uh, szegény Dani, Kemény Dániel, aki igen, a hang igen. hangmester, egy kicsit el volt csodálkozva. Én is el voltam, mert én azt gondoltam, hogy a Csajka egy autó. Aztán azt gondolkoztam, hogy lehet-e Csajka fényképezőgép, de most jöttem oh, rá, oh, hogy a Csajka oh, oh, az mint edény szerepel az ön uh, szótárában, igen. és uh, abból nem folyik ki az ennivaló. Így van, így van, egyébként Sirájt jelent oroszul a Csajka, ha jól Aha. tudom. Nem tudtam. Igen, még két rövidet, ha belefér. Jó. Uh, egy kollégámat csaltam ki, és szene, direkt nem mondok nevet meg semmit, Gyerek, rá nincs kedve, meg mit. na végül csak kijött szombaton. És addig, addig, hogy ott egy asszonynál alkudozott, és tízezer forintról elkudott 8 ezer egyen A4-es festményt, kék vonalak voltak rajta, és alul egy kis sárga csiktenger. Hát mondom, Zsolti, ezért kiadni ennyi pénzt mondom, ez kár volt. Na mindegy, megvettem, megtisztította, és kiderült, hogy 40 ezeret ér a kép. Hát ezen úgy beindult hogy szakkönyveket vásárolt, de nagyon komoly nem dolgozta magát, meg minden. És aztán a végén aztán kiderült, hogy hetente átlagban 150 ezret keresett hetente. Úgyhogy, hogy, hogy kimente, vásárolt valami igen, festményt? A festményeket felrakta internetre és eladta. <hül> Most, hogy így mondja, lehet, hogy nekem is pályát kéne változtatnom, mondjuk festmények ügyében nem vagyok illetékes, de de hát majd, majd, majd beletanulok. El nem hiszi az ember, és nagyon, mondjuk benne meg én szeretem a festményeket, de benne viszont megvolt az az üzleti érzék, amit tudod, hogy tudta jó hogy ezt érdemes megvenni, mert jól el lehet adni. Hát sajnos ez bennem nincs meg. Na, hát én is mindig volt. elbénázom. Annyira nincs bennem semmiféle üzleti szellem. Egyszer gyerekkoromban 10 forint zseppénzem volt, és vásároltam rajta 10 forintért élesztőt, mert azt gondoltam, hogy, hogy az jó, és majd eladom az osztálytársaimnak, de az osztálytársaimnak nem kellett, úgy, hogy én ettem meg egyedül. Na mindegy. Régen emtéve dolgoztam, és voltam, voltam a retusban, és láttam, hogy a csajok ilyen, mint a kis ujjam, annak köröm, olyan pinduri, Penge darabkákkal úgynevezett pozitív retust csináltak, tehát ha fehérbe volt egy-egy fekete pont, azt úgy pargatták. Igen, igen, igen, mondjuk, igen. Nem igen. nagyobb penge vagy van. Azt mondják, hát a Figaro meg a Wilkinson nem jó, mert a célos, uh -huh. és amikor Szerdén eltörik, akkor megcsavarodik a vége, az a hegy, és nem tudnak vele jól célozni. És azt mondják, hogy ez a régi tenkes penge, de már nem lehet kapni. Na és akkor egyszer a, szintén a verseny utcában volt, hogy valamorra szárult néva pengét nem mondom nézzük meg és mm -hmm. kiderült hogy ugyanolyan-olyan teljes kávé színe van kicsit vastagabb tehát rossz nem volt a célos és parázson tehát szépen tört uh -huh. hogy száz darabot nem túlzok én azt hiszem hogy talán talán valami száz vagy százötven forintért meg a száz darabot boldog volt, hogy boldog volt hogy el tudta adni mm -hmm bevittem, mutattam a termelés osztályvezetőnek, egyből az volt az első, vonalzóval leszorította, eltörte, aj, azt mondja, nagyon jó, mennyi van? Hát mondom, 100. darab. száz. Aj, nagyon jó, nagyon jó, végre azt mondja, hát hogy, hogy rendezzük el az anyagit? Hát mondom, barátomnak lenne fotókiállítása, én így gondolom, de aztán majd a főnök érdönt, hogy lehet-e így, és mondom, kellenek neki színes képek is a fotókiállítása, és gondoltam, hogy esetleg a főnök kérmező zöld munkalapra, az azt jelenti, hogy a cég részére kell, uh -huh. és akkor így elvágyítják, és akkor mehet a Én kiállításra. Én ment az üzlet, Aha. és még nagyon olcsón adtam a barátomnak körülbelül 10.000 forintért a képeket. Írtó jó üzlet volt. Hát é. sajnos azóta nem nagyon adódott ilyen, de hát de, de legalább volt egy ilyen, még egy nagyon rövid, ez már abszolút rövid. Szegeden voltam kórházban három hétig tavaly, és kiszöktem a bolha piacra. Az olyan jó érzés volt, komolyan... A hol van, van Szegeden bőveni. bolha piac? Mert én a, Dorosmai... a, a, Cserepes, a Cserepes soron. Igen? A Cserepes mm -hmm. soron, igen. Nagyon sok minden volt. Hát én igaziból csak könyvekre tudtam ráakadni, vettem Aha. is három darab nagyon jó könyvet, ilyen főleg humoros tartalmukat, Stefán Líkokra például régen vadásztam nagyon jókat mm -hmm. írtam. Ott sikerült megvenni egy könyvet, meg rát végnek is, azt hiszem kettőt talán. Úgyhogy annyira jók voltak, hogy az egy doktorú beleolvasott kölcsön is kérte, úgyhogy boldogan odaadtam neki, mert már akkor kiholvastam, és úgy már nem izgatott, mondtam, tartsa meg, doktor. Köszönöm szépen, hogy ezeket elmesélte. Ezek voltak, oké, okay, rendben. Nagyon köszönöm a hallásra. hallásra. Egy kicsit ugyan nagy körben tértünk el az ecseri úti piactól, a tangótól, megérkeztünk Szegedre, de hát ez is belefér a... Műsorba 24,07953, illetve 24,06953, ilyen és hasonló jó üzletek vagy kevés jó üzletek szerepelnek a mai anno kínálatában, az ennek jó voltából. Hívjanak bennünket, vagy írjenek eseményt a 063333953-ra, 30 30 30 vagy hívjanak. halló Hello, jó napot kívánok! Kezdj, csókolom, jó napot kívánok! Én bemutatkoztam vezeték nevemet, megvontam, de Iboja vagyok. Kész csók, hát, csók Iboja! 75 éves vagyok, uh -huh. és egész... Kiskori élményem van még az ecseri piacról, ahogy hallottam az előző betelefonálónál is, hogy valóban volt bejárata, Igen. és soha nem felejtem el, hogy a bejáratnál, ne nevessen ki, egy láncravert majom volt a kapuban. Ne határozottam meg, élesen emlékszem a mai napig is. És hozzáteszem, valóban nem ocska dolgok voltak, mert ahogy visszaemlékszem, és nagyon sokáig a szüleimnek megvolt egy nagyon szép hálószoba uh -huh. vásároltak biztos, hogy még talán ön is emlékszik, ami tükörszekrénye, intarziás, szóval, és, és emlékszem, hogy mennyire örültek neki, és tudom, hogy milyen szép volt, mert tulajdon nem olyan régen szanáltam a hozzátartózó éjjel, két éjjeli szekrényt, uh -huh. amit sajnálok, mert teljesen fába, ez a tiszta fából volt, és valamire tényleg fel lehetett volna most is használni ha csoda tudja. Na hát ennyit, ennyit tudok mondani, és azért is gondolok nosztalgiával. Mindig úgy készültem, hogy kimegyek a mostani úgynevezett piacra. A nagykörösi útra, de hát igen. Nem volt alkalmam, lehetőségem, meg nem volt kivel menjek el. Aki szintén úgy, akit szintén érdekelt volna az ottani úgynevezett kacatok, meg uh -huh. nézelődni. Na hát, hát én ennyit tudok. Az ez a Robert majom, ez teljesen új. Mondani. Úgyhogy további jó munkát, Iboja. És, és minden Iboja. kívánok maguknak. Iboja, Iboja, ha, hallgasson munkát. már meg. Igen, minden jót kívánok. Hogy az a láncravert majom, az kié volt, vagy mi volt ott? Elvesztettem a hallgatót, a kutyafáját. Nekem tett, Igen, igen, igen, ez a láncravert de... majom, ez nagyon igen? felcsigázta az érdeklődésemet. Valóban, valóban egy élő majom volt a, a bejáratnál, és ráncra volt így nevezett verve, hogy hát el ne ugráljon, vagy el ne menjen. De az kié volt? Hát azt nem tudom. Hát az valószínű, hogy mit, mit tudom én, attól valamelyik árus, ott a kapu mellett. Hát nem tudom. Nem lehetett megvenni? Szesek? Nem lehetett megvenni? Nem, nem. Az, az, az ott volt. A, az Robert majom jó. Nem hogy este, vagy reggel rakták este, pedig hazavitték. Jó, hát a, ha lesz egyszer panzenekarom, biztos lesz egy olyan szám, aminek az lesz a cím, hogy Láncra Vert majom. Köszönöm szépen Iboja, hogy hívott, készcsókom. Igen, és minden jót még egyszer viszont hallásra. hallásra. Dani, ez mit szólsz? Ugye? Azért ilyet még te se hallottál. Ö, én nekem egy kérdés van a fejemben így az, az adás kezdete után. A többi is, de az, az hogy ha egy fiatal lányjal találkozó vagy hölgye, vagy igen? milyen szinonimákat használtál még, hogy akkor hogy kerül beszéd témaként elő? <gül> Úgyhogy uta <gül> Úgy, utazott velem az autóban, és mondtam neki, hogy, hogy ez lesz a mai műsor témája. Tehát, hogy meghallgatta, ha akarta, ha nem. Igen igen, igen, igen, igen, igen. Készert alkalmaztál tulajdonképpen. Nem, hanem az ember a családtagjával időnként beszélget, ha érted, hogy mondom. De az nem hangzott el még, hogy a családtagon. Nem, mert nem hatalmazott föl arra, hogy, hogy eláruljam, hogy, hogy, hogy ki volt ez a szék, beszélgettem. Nem szégyellem magamat. 2407953, mert 24 a 3, természetesen Dani-nak is a hülyeségen jár az esze, arra kíváncsi, hogy én milyen fiatal hölgyekkel vagy nőkkel beszélgetek, nem az, hogy mi a téma. Halló, jó napot! Üdvözlöm, szerkesztő úr! Néhány apró mozaikat szeretnék csak hozzájárulni. Hálás a vagyok a érte az egyik, egy remek kabarés szám volt, amit a Gubbi Hilda adott elő az ecseriről, ahol a hmm. híres régi, hát most már gondolom, hogy a mai nemzedékek számára ismeretlen perzsavásár című lágert írták át a vásároljon az ecserén mindent megkaphat idekint című ö, szongszöveggel. Éneket, De furcsa. És ezek fergetegesen szellemes szám volt. Mm -hmm. Akkor a Soha mert... nem hallottam. Hát ebből látszik, hogy milyen fiatal, ezt annál is inkább bebizni mert a csajkáról sem tudta, hogy jól tudta, hogy az autó is volt még hozzá szovjet luxusautó, tényleg luxusautó, egyrészt amerikai márkáról volt koppintva. Ez szárnyas, szárnyas autó volt. Igen, és hát a, a, a nagy szovjet fejesek Igen. jártak rajta. Nálunk meg, rákosi, meg szóval csak ilyen uh -huh. exkluzív társaság. Persze volt nekik más autóik is, de a Csajka volt bevezetve erre a célra, az abszolút luxusautó volt. Erről, erről röviden ennyit, és még futólag egy, egy szintén kabaré témához szólnék hozzá. Még a Szabad Európában ment sok sok esztendőn keresztül a slágerpatik, amit a Vajda Albert szerkesztett, aki hajdalában ludasma is volt, míg 56-ban el nem ment és ő írt a 2x2 néha 5 forgatókönyvét is, ráadásul jegyzem meg utólag. Hát a 2x2 néha adató. 5, ami Zente Ferenc eh, főszereplésével kész, amiben pilóta a, a az Zente van, Ferenc. Azaz az az a Ferrari. Igen, igen, igen, igen, igen, igen Ferrari violatta. A Magdalmi Tolibács is játszott, még uh -huh. egy, ferge, egy nagyon jó, nagyon jó film, igen, szereplés. igen, igen, mókás. A, a történet nagyon banális, sőt, szinte elfogadhatatlan, de a remek színészek a jó rendezés, és hát az ügyes forgatókönyv azért megtette a hatását, ez kétségtelen. Múlt héten nem hallgatta a műsoromat? Parancsol. Múlt héten nem hallgatta a műsoromat? De igen, de csak azért bátorkodnám ezt elmondani, mert az kimaradt. Igen, elmondani. pont ez a baj, hogy ez kimaradt, ez a rész a Szabad Európá műsorból. De, de most, de most akkor ide szúrnám is, még ha szabadna, gyorsan, ezzel kapcsolatban elmondanom, hogy a, hogy a, a bajda, hát ilyen nostalgia műsor szerkesztett a Sláder uh -huh. címen, Na most a dolog lényege azért még uh, lényegész hozzátartozik, az a rövid történetű, írt uh, szelemes krokikat odakint is, azok az elsorvos a Szabad uh -huh. Rádióban is tudja, 5 dollárral kireztettek embereket, úgyhogy egy fitting nélkül lófráltak a nyugati világban és hát a rokonaikhoz ventek ki, és hát azok ugye gondoskodtak róluk, hogy vendégül lássák őket, uh -huh. mert hát 70 dolláros uh, útlevelet az csak három évente lehetett kapni, mondták is, hogy milyen messze van Bécs-Pesttől három óra kocsin, és milyen messze van Pest-Bécs-től három óra út, vagy három év út Igen. A, a dolog lényege az volt, hogy az szerencsétlen rohangált ki a röptérre a vajda, és hát a egész rokonság ösmeretség dőlt ki, de mint a niagara, olyan áradat van. Uh -huh. Úgyhogy a végén befogta azon a költségét is, és megmondta, hogy most te mész ki, és a jenőbácsit te fogod fogad. De nem is ismerem a jenőbácsit, azt sem tudom, hogy néz de hogy nem. Ránézel, nincs egy vikingje se, ő az. Mondta a vajda, és ezek után megegyezte, hogy hát hiába ez a kádár bosszúja. Na, hát erről ennyi a, a, a diszidenseken. Hát röviden ennyit, és minden jót kívánok. Na, nagyon, nagyon szépen köszönöm. Ma egy kicsit uh, ilyen asszociáció tánci jelleggel működik az Annó Budapest. Ugyan a fő témánk az ecseri, a tangó, a nagykörösség úti piac, a telekitéri piac, de időről időre azért elkanyarodunk, és Dani, ha most nem a telefonját nyomkodná, akkor finoman ránk küldené a Szabad Európa szignáját. De nem küldi ránk, mert... És folytatódik is az Anno Budapest 2406953, 2407953. A szerkesztő, a Árva Brigitta, a telefonnál Erdei Tünde van. Már most előre megköszönöm Kardos Józsefnek és Pálinkás Huannak a segítséget. És ha a kedves hallgatókat arra biztatom, hogy ha vannak emlékeik az ecseréről, akkor meséljék el nekem, illetve a többi hallgatónak. Halló, jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Üdvözlöm! Na, Na, hát én egy nagyon érdekes dologról fogok beszélni okay. önnek. Megmondom őszintén, én hát szakmám szerint mérnök vagyok, és már nyelven beszélek, uh -huh. de árultam az egyszerű piacon, és vásároltam is. Na. És hát mivel, hogy nagyon, hát mivel hogy, hogy hogy, hogy mondjam, most is kereskedelmel foglalkozom, Igen? csak ilyen milliárdos összegekbe. Gratulálok! Az egyszeri piac mindig érdekelt, már az eljöttem évei után, uh -huh. és árultam ott. És aztán meg, is, meg akartam ismerni az ottani mentalitást, és az egy kulony klub az egyszerű piacon, akik ott élnek. Erről akarok... Nagyon érdekel engem, mert azt látom, hogy nagyon összezárnak ott a kereskedők, tehát hogyha az igen, ember... Igen, ez egy külön klub, egy külön ők együtt, és minden. Mikor már bemész, akkor már egymásnak megy a drót, hogy ki, hogy mi. Uh -huh. Attól függ, hogy ruhát keres, mit keres, milyen dolgokat keres, stb. És hát sikerült véletlenül egyszer egy egy 30 évvel valakivel találkozni, aki eladó is volt, és elmondtam neki, hogy figyelj, én tudom, hogy hogy kereskedtek. Aztán szóval hogy hogy? Hát mondom, nézd, mérnök vagyok, és én nagyon szeretem a lámpatesteket, uh -huh. és nálatok ott rengeteg ilyen csillár van, azok a régi csillárok, Igen. azokkal a búrákkal, a csiszolt burákkal, meg stb. Uh -huh. És mondom, én kettőt, kettőt csináltam két csinált magamnak. nálatok 150 ezerbe került egy ilyen csillár, és én 1500 forintért vettem meg. És azt mondja, hogy ezt hogy csináltad? És mondom, elmondom neked, hogy úgy vagytok, hogy bemegy az ember hozzátok, és akkor elkezd válogatni ott a, ott a használt cikkek között. Igen és rámutat egy cikre, és akkor azt mondják, mit tudom rám, hogy megnézik a ruháját, minden, de már azelőtt le van csekkolva, már cipőjét, mindenét tudják, hogy ők, ők ott élnek, ott laknak, hidegben, memekben, uh -huh. stb. És mondja, hogy 15 ezer, sok elhúzza az ember a száját, mondom, de mondom, nem arra a kell mutatni, amit meg kell vásárolni, mert azt a harmadik, negyediknek kell mutatni, és a 15 ezerből például egy ilyen részcsillárnak a vázát 1500 forint teret ide, és mondom lent a legvégébe, ehhez a csillárokhoz, ezek a résdombornyomott fogalatok, amik fogják a búrákat, uh -huh. azokat vadonatújjal lehetett kapni, vagyis már nem, nem azok az oxidáltak, azok a kénesek zöldek, hanem. hanem a, és plusz hozzá a búrákat, úgyhogy abból össze lehetett rakni egy csinált olyan 15 ezer forintot, ami 150 és 300 között volt, hogyha végigmentél ott a soron és kérdezted azokat a csináltokat, én kettőt ilyet uh -huh. vettem, el is adtam, mert nekem van az egy része a rokonságomnak erdélyi örmények, és béreltem asztalt, és áll, hoztam át dolgokat egy időbe, sőt a telekitéren, a, a keresztanyám a köztársaság téren lakott, és a telekitéren is árultam. Uh -huh. De ez tényleg egy nagyon-nagyon érdekes. De világ, hogy bírt bekerülni nem, ebbe a világba? Tessék? Hogy bírt bekerülni ebbe a világba? Mert a beremény Gézának könnyű volt, mert ott volt a nagyapja. Mondom, én csak béreltem azt, mikor, mikor eladtam. De... Hát de jó, de nyilván idegennek nézték, hát mondták, hogy na, itt van egy loser. Igen, igen, igen, igen, csak a végén, hogy mondjam, a végén már odáig jutottunk, hogy egyhogy már nagyon ismertek, uh -huh. sőt, mivel hogy több nyelven beszélek, a 80-as, 90-es évek között volt egy vállalkozásom, és ott megjelentek külföldiek, és ők kimentek festményekért, azokat kivették rámából, és kicsempézték a határon. Az, az időben nagyon működött az ecseri, uh -huh. akkor, akkor értékes festményeket is kivittek onnan, aztán, a, a, hogy mondjam, olyan 95-96-tól az ecserinek már lecsengett, már nem volt, nem, volt, nem volt az a. Mm -hmm. az a de 80 és 90 között ilyen volt az ecseri, És mondom, azok az emberek, azok, azok tudtak ott ülni egész nap, és nem csinálni semmit, hm. és várni, amíg betoppan a vevő. És amikor betoppant a vevő, akkor mondom, el kellett kezdeni úgy alkudozni, hogy nem, az, nem, a, nem azon azon, az, amit szeretnél megvenni, és aztán a végén negyed három megkaptad, mert nekik, ami ott volt, az megmondom, hogy hogy, hogy maradt meg nekik. Igen. Ilyen hagyatékokat felvásároltak, de azt is érdekesen vásárolták fel, meg kimentek, azt mondták, hogy ez, meg, ez, meg, ez nem körülbelül ennyit ér, és akkor jó pénz. Ezeket megelőlegezzük, ezt elviszük a többiért ma jövünk, a többiért sosem mentek, mert tudták, hogy kacatok, uh -huh. és <gül> így vásárolták fel az árut az egyszerű piacosok, és egymásnak adták, hogy tudták, hogy melyiknek mi a, a specialitása. Uh -huh. Voltak ott Róma kereskedők is minden, vagyis, hogy mondjam, egy idő után már, hát, hogy mondjam, fel tudta őket idegesíteni az ember, mert mikor már látta, hogy, hogy dörzsöttebb az ember, mint ők, uh -huh. akkor, akkor, akkor már kezdtek idegesek lenni. Értem. De, de, de, de, de minden, minden, de, de, hogy mondjam, bármiből pénzt akartak csinálni, ha 50 forintot, ha, az első megjelent, ha 100 forintot, csak valamit vegyem meg, akkor jó napom lesz, úgyhogy úgy, az egy teljesen-teljesen egy más világ, és mindegyik egymást ismerték, és egymás között elosztották a dolgokat, és, és, és tényleg, tényleg nem lehetett bekerülni, úgy, úgy mondom, én tízéklenesen egy pártól hoztam áru tervéből, és aztán azt kipótoltam a mérnöki fizetésemet abban az időben, aztán azután lett egy vállalkozásom, ahol, ahol több milliárdokat most forgat. Köszönöm szépen, hogy ezteket elmesélte. A viszonthallásra. Viszont hallásra. 2406953-2407953. 24 ha önöknek is vannak belső és titkos információik az ecseri úti piacról, a tangóról, a telekitéri piacról, a nagykörösi úti piacról, esetleg sikerült bekerülni oda, árusítani, vagy vásároltak valamit, akkor hívják az Andó Budapest összes számát. 240953-2407953-0630303030953. 24 Ezt most gyorsan mondtam, úgyhogy elmondom lassan, hogy fel tudják írni.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 Az ismeretlen főváros része, a telekitéri piac, a ez a mai annó Budapest témája. Egy kedves hallgató azt írta SMS-ben, hogy szia, én a 80-as évek elejétől jártam az Echirire, ahol a kis elektronikai rádióamatőr cuccaimat árusítottam ki. Urosan 9-re 10 -re is ráértem kimenni, mert a közeli farmer, régiség és kazetta foglalták a standomat, mivel nem voltam nekik konkurencia. Emlékszem, Buzsu néni, és Gyuri szemben árulták az olasz farmereket, közben csak az új magánhangzót használva viccesen beszélgettek. Mellettem egy srác más volt, kazettákat árult, reggeltől végig modern talkigment, te jóisten. Ezt én teszem hozzá. Amúgy nagy élmény volt ott körülnézni, és leidők tárgyain nosztalgiázni az öreg bícsuhanc. általában azért volt tangú, mert a téli hidegben toporgó, lépegető emberek így a hideg ellen egy idős bácsinak, rengeteg eladó kurrens alkat része volt a biciklikhez. Ez is SMS-ben érkezett a 06303030953-ra, és arra bíztatom a kedves hallgatóikat, hogy hallgatókat, hogyha vannak élményeik az ecserivel vagy a tangóval kapcsolatban, akkor hívják a 2406953 vagy a 2407953-at. Én pedig ugyanma már futottam <gül> két és fél órát, de még futok öt másodpercet. Minden, mindegy jöhet, bármi kézigrán át kell ide. Ez az uh, kus zenekar száma volt uh, az kegyelem 2-es nevűzenekar előadásában. Halló, jó napot kívánok! Jó napot kívánok! A futása kellemes egészségére. Köszönöm szépen! Ez az egészségvédes. Hát ebben a hűségbe idő... hülyesség volt futni most, ha így megkérdezi. Na mindegy. Hát... Uh, um... A hőség és a hőség, az majdnem ugyanúgy hangzik, nem? Igen, igen, igen, nem normális. Na jó, <gül> oké, okay, vissza az ecserére. Én vagyok annyira idős már, hogy én emlékszem a telekítére, és emlékszem az ecserére. Egyébként az ecserén 2500 forintba került a piros címkés, címkés Lévisz. lévisz. Mm. Igen. A 80-as évek elején, 70-es évek Aha. végén. Ez rengeteg pénz. pénz. Egy havi fizetés volt, igen, többnyire. Legalábbis a kezdő fizetés ilyen igen igen. Ilyen igen, igen meg. Nekem a nagykörösi útról van egy, egy kicsit kriminális, de happy végződött történetem. Ura. Egy a -e jó húsz évvel ezelőtt én tartós kétküldetésben voltam, az édesanyám még élt, és mikor jöttem haza, néhány nap után rettenetesen szomorú volt, és között hogy vendégség volt nála. Az egyik ismerőse hozott egy ismerőst, uh -huh. és utána vette észre, hogy a vitrinből eltűnt valami. Egy aranyos ilyen kis miniládát, én lábakon álló kis ezüst Ládikó. ládikát képzeljen Aha. el, Nem ilyen tudom. 10 centi, ilyen ilyen kis aranyos kis nép, és benne voltak olyan apróságok, amik csak az édesanyámnak jelentettek értéket meg nekem és én ezt, hát nagyon szomorú volt az édesem, mert azt a napok után későn vette észre, most már mit csináljon, most már nem tud semmit csinálni, hát őt bizony meglopták. Hm. Akkor mondtam, hogy akkor, és még nézd meg, hogy esetleg valami ö, tűnt el, tényleg néhány apróság tűnt el a vitrínből. És én emlékeztem arra, hogy miután ezek családi dolgok voltak, és az én ö, hüggöm, ö, Hát szóval ugyanaz a címer, ugyanaz a vésés benne volt. Hát azt mondtam, hogy ez, én bizonyítani tudom, hogy ez esetleg ehhez tartozik. És a, az ismerős, aki hozta ezt a valakit, nem mondom, hogy ember, mert nem az ott. megkérdeztem, hogy ki volt ez. És a végén kiderült, hogy valaki, akinek az Iker testvére a nagykörösi úton használ kereskedő. Na, hát én az az autó, kimentem a Nagykörösi útra, és elkezdtem keresni, és azt tudtam, hogy az testvér az egy az egybe úgy néz ki. Tehát igaz ikrek. Értem. Mondtam, ha másszám, akkor mert tudtam, hogy kiről van szó, mondtam, megkeresem. Uh -huh. Megtaláltam az ikertestvért, és bizony a kipakoláson ott voltak a vitrintárgyak. Ajjaj. A pulton. De ez egy héten belül volt, tehát még nem volt idő esetleg eladni. Uh -huh. Én meg szépen, mint kedves érdeklődő vásárló, összekészítettem, összeraktam, hogy én ezeket szándékozom megvenni. Tegye félre? Lelkesz, hát ne, és akkor jött oda, hogy összeszámolja, hogy mennyibe kerül, uh -huh. és akkor mondtam neki, hogy jó, akkor hívja itt az Iker testvérét, meg egy rendőrt. Hát egy kicsit eltorzult az agya. Hát hogy ne És mondtam, hogy és kicsit próbált őbörögni, és mondta, hogy és mivel igazolom én azt, és akkor mutattam a függőmen a, a, a vésést. Aha. Mutattam a lázika aján a vésést. És azonos volt. És szépen becsomagoltam egy zacskóba, és elhoztam. Anyám nagyon boldog volt, uh -huh. és utána tudtam meg, hogy úgy meg tépte az ikertestvérét, hogy kórházba került, úgy megverte. Hát jó, lopásért. hogy persze. Hát ebben mondjuk ebben én nem csináltam ott tovább a hivatalos cirkuszát, nem uh -huh. kellett rendőr, meg, meg szépen elhoztam, ahogy veszük békésen, és látszott rajta, hogy ő tényleg nem tudja, hogy lopott a dolog. Tehát azért annyi ember ismeretem már volt, hogy ránéztem, és ez teljesen meg volt döbbenve, és aztán két vagy három hét múlva hallottam, hogy hát tett a húgát elég rendesen. Hát így, dolog hát megoldották családon belül. Meg, megoldottuk családon belül pedig ez a majom dolog, ez, ez csak néhány hónapig volt, ez a láncolt majom, mert aztán kiderült, hogy már akkor is voltak állatvédők, meg valami kőjáros dolog is belejött, hogy a, a vadállat az nem egészséges a környezetére nézve, és akkor onnan eltávolították a majmot. De ez tényleg az egyik kereskedő volt a becserén. <gül> Igen. Egy majom. Egyébként egy teljesen jábor állat. Jó, mikor adtak neki valami gyümölcsöt, azt messzire tudta köpni, de ezen kívül semmi más. Körbelágta az almát, az almát köpte ki, és a csutkát tette meg. Na, uh -huh. ez, ez nekem magas, hogy bér fordítva eszi a majom Ilyen. a dolgot, de a banáltat nagyon szakszerűen utolta és ette, de annak is a végét elköpte messzire. Tehát szerintem arra lett tanítva, hogy minél messzebbre tudjunk köpni. Most ezen kívül máskárt ez a szegény állat nem csinált. Értem. Köszönöm szépen, hogy elmesélt ezt Értem, a... De, a végén, de egyébként pedig nagyon régi bocó, nem olyan régen az egyik adásában a vinillemezekről, amit Bakelitnek becíznek, rengeteg lemez volt kint, mindegyik piacon. Uh -huh. A telekin is az Ecserén is, meg a Nagykörösi úton is. Hegyekbe álltak a lemezek. Értem. Köszönöm szépen, hogy elmesélte ezt. További, további jó munkát, és örülök az műsorának. <gül> Megtisztel, köszönöm Továllásra. szépen. Viszont hallásra. 24 07 95, 95 haló, jó napot kívánok. Jó napot kívánok, Marika vagyok. Készcsók, Marika. De az előbb kérdezte, hogy hogy csinálják, a, hogy koptatják a farmert. Igen, igen. Hát a farmert eleinte surolókeszével, meg kövön, meg, meg minden uh -huh. betonon próbálták törzsölni. Aztán az lett a vége, hogy valaki kitalálta, hogy habköveket raktak a mosógébe, uh -huh. és kimosták a farmert olyan csodálatos koptatott farmer lett belőle, hogy utána iparszerűen ráálltak. Igen, és így lettek a koptatott farmerek. Eh, így a koptatott. Először, aztán később nem tudom, hogy készült, de szerintem ott adtak ki a mai viselet farmerjai, hogy ott kopott ki leghamarabb, ahol koptatva volt. Igen, ott ki, igen, igen. Csak Nagyon kedves, köszönöm a szépen. úton Ugye, az, az volt a későbbi utódja a telekinek. Igen, igen, igen. Mint kiderült, Na. először a téren is volt egyébként piac, tehát az első ilyen ócskás használatszik piac, az a második János Pál Pápa tér. Igen, aztán kihúzódtak a telekire, a telekire, igen, eszerire, végül igen. a legkörösi úton kötöttek ki, és akkor, amikor egy traban 42 ezer forint volt, uh -huh. Akinek volt pénze, az három évenként befizetett. Igen. Ahogy egyet átvett, mindjárt befizetett egy másikat. A három éves Trabantot 60 ezer forintért lehetett eladni. Ez a 60-as évek végén volt, 70-es évek legelején. Nagy biznisz ebből is kimaradtam. Köszönöm szépen. Viszont hallásra. Kész Viszont hallásra. Hallói napot kívánok. Hello. Jó napot kívánok. Miklós Antal vagyok, szervusz! A következő emléken van, a 70-es évek elejéről a Nagykörösi úti piac. Itt, ami itt amit elhangzott, meg amiről beszéltetek, az általában arról szólt, hogy magánembereknek voltak -e ez az AMAZ dolgai, és azt magánembereknek eladták igen. ott a piacon. É, ami az én emlékem, én akkor a Magyar Postánál dolgoztam, és mi rengeteg motorkerékpárt üzemeltettünk. Igen. És ott a nagykörösi úton azt hiszem, a bávnak volt egy motorkerékpár ö, hm. boltja. Ahol nekünk az volt előírva, hogy csak a bávnak adhattuk el a leselejtezett motorkerékpárokat. Aha és azt oda kellett elvinnünk a, a Nagy-Körösi útra, és én arra emlékszem, ifjú, 21-22 éves fiatalemberként, hogy mindig baromi boldogan fogadtak bennünket, ott a felvevő megnézte a motorkerékpárt, azt mondta, hogy jó, hát ez 1200 forint, a másik meg 1500 forint, a harmadik meg 800 forint, és én egyszer rákérdeztem, hogy ez miért pont annyi. Az ugye hidd el, hogy az ennyi és kész. És arany boldog volt mindenki, tehát ez az egész rendszer, ez azért bele volt épülve az akkori szocialista közgazdaságtambai. Értem, és ha jól értem, akkor nagyjából az történt, hogy ami bement mondjuk 1200-ért, 1500-ért vagy, vagy 800-ért, okay. akkor az a másik oldalon kiment, és akkor már mondjuk Na, valószínűleg. 1300, 1600 vagy, vagy 900 forintba kerülhetett. És akkor is mindenki boldog. Tehát gyakorlatilag a, a, a, amit a Géza Igen. mondott, ugye arról beszéltünk itt a beszélgetésünk elején, hogy egy piac állapota, egy, egy ország állapotát, meg, meg minden sok egyéb más dolgot is jelez. De akkor, akkor ez így volt a, a szocializmus idején is. Abszolút, abszolút. Uh -huh. abszolút. Amit még szeretnék megemlíteni, a mai napok, Igen. hogyha bolha piacról van szó, most annélkül, hogy helyszínt, meg ilyesmit említenék, uh -huh biztosan mindenki tudja, hogy sok-sok éven keresztül Budapesten volt egy nagy bolha piac egy bizonyos liget közöpé. A Peccsában most ne hát, Ha te mondod, akkor, akkor mondhatod. Persze. Jó. És ez onnan elkerült, elkerült a, a, egy másik. A versenyutcában. Nem oda, ha nem? nem oda. Hanem. Nem oda, hanem nem mert hogy a versenyutca a korábban volt. Van, eh, korábban igen, igazad van, igazad van, igazad van. Igen. Uh -huh. a nyugati, nyugati oldalára Budapest, mondjam így. De segítsél már, most ne ezzel rébuszokba beszélgessünk. Hát Budaörsi úton. Budaörsi? Nem tudtam, azért kérdezem. Nem? Jó. Hát ott van egy, van egy fantasztikus bolha piac hétvégenként, hmm. amit én, én, én, én, én azért, azért tapasztaltam meg, mert itt a ház körül ezzel is egy olyan ö, ö, dolog halmozódott föl, ami mondom, itt csak kerülgetem, ez biztos megvan a gazdája. Érdemes hívni, mert... a gazdája, aki ezt, ezt becsüli, én meg csak kerülgetem. Aha. És, és csak egy mondatot ehhez, okay. hogy, én, egy, hogy, hogy én, én 30 éven keresztül a, a, gazda, a, a vállalkozásban dolgoztam, uh -huh. de ennyi korrekt és becsületes ember, mint ott a Polha piacon, még nem találkoztam a 30 év alatt. Azért ez elég jól hangzik. Tényleg így van. Tehát ott, engem még egyszer sem csaptak be. Hm. Ott, ha valaki azt mondta, hogy holnap itt és itt, egy órakor, az holnap ott volt egy órakor, és még sorolhatnám. Igen, tehát a világ... Ha világ, Előbb azt mondtad, hogy, hogy tükrözi a társadalom állapotát, a piac, a, igen. a piac nem tükrözi. Te az Eldorado című filmet láttad? Igen, igen. igen, igen Mert igen. Mi, azért itt biztatnám a hallgatókat, hogyha ha van rá lehetőségük, nézzék Akkor meg, mert, meg mert, nézni, igen, mert igen. A, a Dani nem, hogy a megáll az időt nem látta, de az eldorado sem, tehát van a egy ilyen foszú amiket igen, igen, igen, nem, látom, igen, nem igen. nézett meg. Na, és, és egy mondatot még engedjen okay. meg, hogy Baromirra szeretem a műsorozat. A család, amikor én bekapcsolódsz az adásba, akkor látják, hogy csak vigyorgok és hallgatom, mert ez a vigyorgás az a boldogságnak, mert a saját fiatalságomat hallom vissza, és Baromir örülök, hogy vagy, és nagyon jó, hogy kitalálta valaki, hogy ne egy órább legyen egy héten, hanem kettő. <gül> Azt én találtam ki. <gül> Azt én találtam ki. Én, én, én, én, én napján, mert hát annyira rövid volt az egy óra, és olyan a, sokan maradtak ki mindig, hogy, hogy kellett a két óra, és mondjuk megszívattam magamat zárójel, mert azért tehát a hét, nap hét napján napról. dolgozom, és még vasárnap is, úgyhogy de mindegy, ez csak egy hát Nagyon Kitalálod mindig a témát. Megtisztelő. A, a mi korosztályunknak, ami azért, azért egy kicsit idősebb ott, tiednél, de nagyon ráéreztél, ez nagyon jó. Úgyhogy köszönöm neked. Én köszönöm szépen, viszont hallásra. Köszönöm. 2407953, illetve 24 Éppen számolgattam egyébként, hogy hónapok óta nem volt egy olyan napom, amikor ne kellett volna dolgoznom. Na mindegy. Dani, jó, jó, jó, de legalább te sajnálsz. Halló, jó napot kívánok! Halló, halló. Kész csók. Jó napot! Kapcsoljon ki valamit! A rádiót leginkább. Halló! Kapcsolt engem, ha jó. Várjon, kedves hallgató! Valamit ki kéne kapcsolni a rádiót! Ez most jó, az jó, az most jó. Remek, beszél, remek. El kedves úr, az hallottam, hogy Kiska barátom így koptatta a farmát, hogy húzatta magát. Biciklím, a vagy Kriszka vagy. Attila, igen. Attila? Kriszka Attilának hívták, igen. Szent, szentesen egy osztályba jártunk a Ferenc utca Általános iskolába. Azt hittem, hogy egy budapesti kiskáról beszél, Nem. mert akit én ismerek, az Kiska István, és ő is a nyolc kerületben lakott, Aha. közel a teleki térhez, és a farmerrel kapcsolatban az a, az a helyzet, hogy ő miután hát, hát elhelyezkedett, és mindenütt dolgozott, uh -huh. külkereskedő volt, és meghonosította Magyarországon, a Lévis farmert talán emlékszik erre. Hogyne, ne A igazgatója, de uh -huh. most is él, nagyon aranyos rendben van, ismertem, szeretem, férjem barátja, <coughs> itt lakik Budapesten. Lévis farmert marcaliban gyártották. De ha még sokáig beszélünk kették. róla, akkor biztos, hogy engem ki fognak innen rúgni. Miért? Hát mert reklám. Hát hogy lenne reklám, ez hát már olyan régi dolog. A Marceliba 16 perc alatt kellett egy darab farbert megcsinálni, és mindenki rémideges volt, hogy hogy lehet ezt megcsinálni. Hát megcsinálták, hát ugye be kellett tanítani az embereket, Igen. és csak mit tudom én, két vagy négy óránként lehetett kimenni egy vécére, vagy cigarettára, vagy valami ilyesmi. Értem. De fél év alatt beállt az egész, ragyogon kerestek, és jött a Lévis Farmer a magyar diagra. Halló, itt, itt vagyok, van? hallgatom. Igen. Most hát ez az egyik dolog, mert ezt a kiskát, ezt nem tudom, hogy hol született, de azt tudom, hogy a nyolc kerületben lakott, Értem. ahol a férjem is. Férjem családja, mint hogy az édesanyja, gyullán laktak, és kibombázták őket a házuk bolabástik világháborúban. Uh -huh. Semmi nem maradt, por és, por és hamu. Semmi az ég egy világon. Anyja és ő felköltöztek a Lulza utcába egy ilyen hogy is mondjam, milyen házfenntartó, fenntartó, hívják ezt most. Tehát len, házmester. Házmester, igen. Házmester, vicce, házmester, vici, házmester ilyen olyan olyan. A Lujza utca, utca, igen, az ott a, volt a nyolcadik kerületben. Lúze utcában, a nyolcadik kerületben, és hát megpróbáltak valamiből élni, hát nem nagyon s, egyáltalán annég tudtak. Uh -huh. Aztán hazajött a, a második férjem, mert az első férje még Gyulán, a Első, második férje hazajött és két kisebb testvére született, uh -huh. és az is, hát egy darabig uh, milyen, amerikai fogságban volt a második férj, de hát addig még nem volt második férj itthon, addig nagyon nehéz volt az élet. Úgyhogy a férjem <coughs> kénytelen volt. Uh, Bablevest árulni a telekítére. Hi. Tehát a mama megfőzte szépen otthon a nagy fazékba, akkor berakták egy nagy vödörbe, vagy nem tudom mibe, és kiállította a 12-13 éves fiát, az én férjemet. Aha. A telekitére bablevest árulni. De hát, jó. Hát akik éltek akkoriban, akkor tudhatják, ez 44 bekörülhetett, élelmiszer semmi nem volt. De hát a telekitérről ennyit, én nem is tudtam, hogy van telekitér, mert én meg Szegedi vagyok, és 50-ben költöztünk fel, tehát igazából nem is jártunk arra fele. Aha, tudja, ez azért érdekes, a szálak összefutnak, mint a telje, hogy szokták ezt mondani Pajor Tamás, ha. hogy mert, hogy az Erdaládu című filmben, amiben Power Henrik, Power Gyula fia is szerepel, és kapcsolatba kerül Bereményi Géza nagyapjával, illetve hát ellopnak tőle valamit, mindegy, és amikor kérdezi tőle, hogy hol a pénz, akkor mondta, hogy hát elvertem, a másik fele meg van a Luisa utcában. De, tehát, hogy, hogy itt kapcsolódik össze a Telekítér a Luisa utca és az Eldorádo című film az én fejemben, de másban lehet, hogy nem. Igen, sajnos a férjem már nem érhetne, uh -huh. de nem tud személyesen itt magával beszélni, mert biztos nagyon sok érdekes dolgot mesél volna, ne. nekem is mesélt. Tehát jobb lenne, sajnos kapott egy Parkinson kort, és hat évig ápoltam. Úgyhogy az unokák, gyerekek nem is tudják, hogy mi volt gyakorlatilag mi volt az ő nagyapjukkal, apjukkal, nagyapjukkal. De hogy a bableves, bableves tárultat-e -e kitéren? Igen, például. Nagyon szépen köszönöm, hogy elmesélte ezt. Nagyon Kész szépen sem. Köszönöm szépen, Hallgatom hallgatom magát. Viszont, <laughs> legyen kedves. Viszont hallása, Halló, jó napot kívánok. Jó napot. Jó Akkor én leszek? Igen, ön van. Köszönöm, csak leszek, van. Abba tegeződjünk? Hogyne, megtisztel. Oké, okay, Péter vagyok. Hello Péter. Azzal, azzal kezdem, hogy é, én egy újjbótvárosi gyerek vagyok, uh -huh. egy úgynevezett polgári családból, és 14 éves koromban, amikor gimnáziumon kerültem, akkor eljött az, az igény, hogy legyen egy farmerem. Egy, egy, <gül> Jogos igény 14 éves korban. Igen, egy igényes farmerem. És az egyik osztálytársnak mondta, hogy hát jó, hát ezt akkor az ecseri piacon fogjuk beszerezni. Aha. Na most én a Visarjádi utcából, hogy megnéztem a térképet, vagy nem tudom én, valóta akkor becsomagolok két napi <síl> hogy A világ vége, igen. Igen, hogy hogy, hogy, hogy hogy kerülünk mi oda. És aztán eh, elkerültünk, és akkor eh, mondom, tehát én ilyen, na, nem mondom én az előzőt, egy ilyen kultúrszok élt ott szó szerint egy a kultúr sok, Egymás egymány hegyé hátán a ruha, meg a bicikli lánc, meg a szétrohadt motorok, meg... Hát meg ilyet meg még a... soha nem látott. Azt sem tudta, hogy van ilyen a világon. Igen, meg... meg, meg, meg és meg festmények, meg mindenféle... és te, teljes sok volt. <gül> ja? És a, visszatérve az előző egyik hallgatóhoz, a, a, a leláncolt, majom az igaz. Azt igen, igen, hát ez kiderült, persze, igen, az, az biztos, hogy volt, igen. A én is láttam. Na most, akkor menjünk tovább. Meg volt a Farmer, mm -hmm. zárójel. 2500. Visszakérdezek, zárójel visszakérdezek. Tessék kell megmondani, hogy a, a léviszen kívül még két ö, márka, ami, ami menő volt akkor. A Lee és a Wrangler. Ja, én nagyon, nagyon szépen köszönöm. Azért, azért, azért ez a... nem volt egy, egy, egy millió forintos kérdés, de mindegy, Igen. nem érdekes. Igen. Na, mindegyikből volt. Na, menjünk tovább. Tehát a, a piacnak még mi a, a tartozéka ezeken a kacatokon kívül? Nem tudom. A talpanálok. És látja, a Dani azt mutatta a szájával, hogy, hogy, hogy enni, inni. Igen. É, így van. Az, a, és az is, az is sokkot okozott nekem, hogy, hogy ott hogy pénzre két tofára zabátákkal, nem tudom, mink, a kolbászt oldalast. I, igen, igen, igen. igen. Két tofára is, igen. És, és, és a, a harmadik, ami a kultúros hogy a dumák, amikor mentek. Tehát a, a Ho hofi Géza, meg nem tudom, én szerintem a bondgézaik is odajártak, ezért dumákat. Ja, hát hatalmas, úgy. nagy ízes szövegek mentek, persze, hogy ne? Igen, igen, igen, igen. De egyébként ők ezt meg is mondták a, a gézaik, hogy, hogy oda kell járni a kocsmákban, meg nem tudom, ilyen, ilyen helyekre, hogy fölszeradni föl a szövegeket. Úgyhogy ez is ez, ez, ez egy élmény volt. Uh -huh. És akkor a harmadik a, az, hogy a, a piacokon, én ma is járok piacra, azt most nem mondom meg, hogy melyik. Okay. ez egy kicsit közepes piac, nincs messze a rádió ö, stúdiótól, és hát évek, évek óta ott járok, és összehavlak egy um, utani árussal, uh -huh. és megmértem kérdezni, hogy, hogy akkor ez hogy vannak itt hozók, és a, ugye a, a Bereményi Gézához visszatérve, hogy azt mondja, hogy a piacnak vannak királyai. Igen. Hát ez ma is így van. Hát ez az ember elmondta nekem, hogy nehogy azt higyem, hogy itt minden, minden mondjuk azzal kezdtem a dumát. Tehát nem a, nem, nem a demokrácia fellegvára a piac? <gül> hát igen, mert azzal kezdtem vele ezt a beszélgetést, hogy, hogy, hogy én mindenkinek akarok jó, jót tenni, mert uh -huh. mindig másnál vásárolok. Van. Tudom, hogy 8 hentes, és akkor mindig más hentesnél vásárolok, és akkor erre mondta azt, hogy na nehogy azt itt, hogy, hogy, hogy 8 különböző hentesnél Egy van, az egy hentes. Az, az, az, az, az, hát maximum kettő. Aha, igen. Igen, igen. És aztán még ne, ebben most már ne le is tovább, hogy, hogy vannak a a, vietnámé, a kínai üzletek is, és azok sem egy kérde vannak. Tehát, igen, ezt az azért van. lehet tudni. De ez a mai piac, és ez, ez egy nagyon érdekes világ. De nekem ez a kultúrsok volt az, amit el akartam mondani, hogy, hogy a belvarosi gyerek meglátja, hogy a szétrohadt bicikléket árulnak. És... A Véső Rádió úti nekem... gyerek kalandjai az ecserin. Köszönöm szépen, Péter, hogy hívtál. Nagyon szépen, köszönöm. Viszont hallása, szervusz. 24 3, 24 3, ez itt a Klub Radio benne, az Annó Budapest, amely ma a Tangón, az ecserin, a Nagykörösi úton és a Telekitéren jár haló. Jó napot kívánok! Kezdj, csókolom, jó napot kívánok! Jó napot, Román Panni vagyok. Pangsznadded Miklós vagyok. <laughs> Na, euh, én egy olyan ágáról szeretnék beszélni az Ecerinek, amiről <laughs> több farmer nadrágról esett szó, mint erről a fontos dologról. Na. Tehát a nétrajzi gyűjtés. De jó. Én magam Néprajzi gyűjtő vagyok, gyönyörű népi tárgyaim vannak, és körülbelül 15-20 éven keresztül minden szombaton kim voltam az egyszerét. a fél ott volt, a volt a igen, a népraj Azok 5 órakor már ott voltak, lehalásztak. A, a jobb dolgokat. Aha. Természetesen azért mindig marad valaki a legelőn, ahogy mi szoktuk mondani. És a szerencsés helyzet az volt, hogy ami aztán megszűnt, hogy miután belépő díjat kellett fizetni, tehát megálltak a parkolóban, uh -huh. és kinyitották a csomagtartót. Igen. És akkor akkor mielőtt beventem volna ugye a területre az eszerére, a csomagtartókat néztem végig. És uh -huh. egy fiatalasszony kinyitotta a csomagtartóját, kivette egy cipősdobozt, és azt mondtam, mik ezek? Azt, hogy hát ezek bizsuk, és minden, amit akar, száz forint ilyen fából kifaragott kis Aha. gömböcskék voltak nyakban, mindenféle. Értem. Na, nem, nem mondom, meg micsodák. És ahogy ottan kotorászok benne, és egyre mélyebben megyek a cipődobozba, valami elképesztően gyönyörű, arany, tűz aranyozott, nem tudom, hogy azt tudja mindenki, mi az, mindegy, szóval egy tűz aranyozott, butha, de nem butha talán, bot hiszátva, nem tudom pontosan. <gül> Valaki a keleti istenek közül. Egy uh, fantasztikus uh, ugye föltett karokkal uh -huh. és széttárt ujjakkal, és, és belégbe rogyanú lábak, uh -huh. ami mutatta, hogy en, ez tovább, ennek uh, hiányzik egy darabja. Uh -huh. És akkor tovább kutattam a dobozába, és euh, megtaláltam az alsó részt, ami egy disznó volt, tehát ez a, az istenak egy nagyon kegyetlen isten volt, egy ilyen rogyantott lábakkal állt egy disznónak a tetején, és az még így tovább folytató. Szóval valami egészen lebi se gyönyörű darab volt, és akkor mondta, mondtam az asszonynak, hogy ez mennyihez, ugye? megmondtam, hogy, hogy minden száz. darab száz volt. Uh -huh. <gül> szóval így jutottam egy csodálatosan szép darabhoz. Ez volt a, az én egyszeri karrierem legnagyobb darabja. A legszégyenteljesebb történetem az az, hogy képeket árultak, és uh -huh. találtam egy Bálint Endre képet, és amikor elkezdtem rá alkudozni, és néztem, akkor át mögöttem egy férfi, aki az ujjain mutogatta, hogy ő többet fizet érte. Uh -huh. Na most ez volt az a pillanat, amikor az ember sajnos bedől. és 30 ezer forintot ad egy hamis bálintkép. Értem, tehát csőbe húzták magát nagyon durván. Nagyon, ez egy fizetett ember volt, aki hátul, és mutatta, hogy ő többet, és ilyenkor hmm. ugye... Az em, eh, Persze, az azt mondja, hogy, hogy ez-e 35, nagy hogyne. Nagyon jó dolog, hogy Aha. 30 év találok egy bálintot, és hát aztán amikor hazavittem és megmutattam valakinek, akkor utána nagyon szégyeltem maga. Jó, hát előfordul az ilyesmi. Ja, még egy, egy kalandot elmondhatok? Hogyne? Volt egy olyan táskám, sajnos, amit nyakba kellett akasztani, és a cipzár mögött volt a pénz. Uh -huh. A pénz abban az esetben egy kötekbe és beszöltes gumival összecsapott siling tömeg volt, ebből lehet következtetni, hogy a történet elég régi és illegális. Uh -huh. És ahogy úgy lehajoltam, és a földön fekvő árut néztem, azon közben ezt a cizát elhúzták, és kilopták belőle ezt a siling köteget. Hm. És amikor fölnéztem, mert befejeztem ott a, a nézdegelődést, akkor azt láttam, hogy egy fiatal ember nagyon nyugodt léptekkel szépen megy a kiárat fel. Uh -huh. És a a tól tól rájöttem, hogy csak ez lehetett az, uh -huh. és elordította magam, hogy fiatal tól ember. Vaj. És ő visszafordult, és én abban a pillanatban, amíg ez a megtorpanás történt, oda rohantam, mind a két kezemmel benyúltam a két zsebébe, és az egyik zsebébe ott volt a köteg, és ki kirántottam a köteget a zsebéből. Ez parádés történet. Ez, ez akkor engem ott, én ettől híresé váltam. Hát el is hiszem. és ettől, hogy volt ezt megcsinálni, ennek aztán következményei lettek, azonnal lezárták a kapukat, azonnal hívtak rendőrséget, és hát ezt a fiút elvitték. Természetesen kemény hát vasban, tárgyalás, És akkor egy fiatal feleség, ugye hát ez egy kicsit naparnítottak uh -huh. voltak, Aval én szóba egyenettem ott, amíg várakoztunk, jóba lett benne, elmondta, hogy 200 gyereke van. Szóval mindent elmondott, és mikor a bíróság elé kerültünk, akkor azt kérdezte a bíró, hogy óhajtok-e valamilyen büntetés vagy megtorlás, és mondtam, hogy óhajtok semmit, engedje mindenkit haza. Na, ez a harmadik történetem, és ezzel vége van. Nagyon kedves, köszönöm szépen. Kérem szépen. Csókom, viszont hallásra. Halló, jó napot kívánok! Jó napot kívánok, Király Zoltán vagyok. Üdvözlöm, Punksnaded Miklós vagyok. Ö, el szeretném az ecserével mesélni, az ecserével kapcsolatban. Hallgatom! Én, gyá én gyálon laktam, uh -huh. és nekem közel volt az ecseré, és mi kiértünk, oda, és szerencsém volt, mert a keresztanyám ott dolgozott, tehát árult ilyen kívül és mi az ötjémmel átmentünk hozzá esténként, és mondta mindig, hogy mikor jön, Farmer, mikor tud olcsón szerezni nekem. Szóval nagyon rendes volt velem, és ott mi vásároltunk Lévis farmert is, meg akkor jöttek be ezek a tompa cipők, meg a hegyes cipők. Igen. Nekünk, nekem abból is volt, abból is bevásároltam, mert hát a trabant elbírt mindent, úgyhogy nagyon nagy szerencsém volt, hogy a keresztanyám ott és nem volt neki standja, hanem uh -huh. csak egy asztala volt neki, és azon ezeket a kézű szőteceket Jó, akkor és most próbálj meg ezt, miután eddig ezt még nem raktuk rendbe. Tehát gyakorlatilag az ecserére bárki kimehetett, hón alatt egy asztallal, ugye ezt a... Nem, a... az asztalt azt lerakta ott az egyik, egyik árusnál. Aha. Hát azt minden egyek. -egy elővette, meg a széket elővette hozzá, Értem. és kirakta magának oda a sorra. Ja, ja, ja. És ott árult ezeket a kézi szőtteseket. Értem. Amiket egy szerezte uh -huh. be, meg ő is varogatott, de be is szerezte ilyen néniktől. Igen. Tehát ilyen viszonteladás volt. Na azt akartam ezzel mondani, hogy ő mindig értesített minket, hogy mikor menjünk, mikor olcsóbb, uh -huh. és mindig fölhívta a figyelmünket, hogy ne hétvégén menjünk, hanem közbe. És mi mindig két mentünk, mert akkor nem voltak olyan sokan, és akkor ő már addigra le tudta beszélni nekem a Farmer-t is, általában Lévis Farmer, meg akkor jöttek be, mondom, a Hegyesúrú, meg a Tompaurú cipők. És ilyeneket vásároltunk, és ő mindig értesített. Aztán egyszer apáméknak is vettem ott bútort. Uh -huh. Konyabútot, de komplet konyabútot vettem, és ki is szállították nekem. Úgyhogy nagyon jó volt, tényleg egy ilyen családos hangulat volt az egész. Úgyhogy nekem nagyon. Hát a gyerekkorom, hát oda jártunk, ott a keresztanyámnak segítettünk, kivinni ott meg ilyeneket. Még, hát akkor én 20 éves voltam, úgyhogy nagyon jól éreztem magam. És de ezek a hegyes cipők, ki. ezek használtak voltak, ugye? Nem, ezek újak voltak. Újak voltak? Újak. Ak akkor jöttek be, igen. É, utána a power jöttek, azok is újak voltak. Mm. De hát olyan 2000 forint körül voltak ezek. Rákendról. A farmert far se far tudta nekem olcsóban megszerezni mm. 2000 forintnál. 2005-3000 forint, forintért adták akkor. Igen, az már kiderült, mind. hogy nagyjából ennyi volt a, a, a piros címkés tévisz. Igen, igen, és nem tudta olcsóban megszerezni ő sem. De hát ott olyanokat megcsináltak, hogy volt oda elég ilyen csillár, meg, meg az asztalára, ami elfértezen az asztalon. Igen. Meg, meg, amiket úgy csereberéltek, meg ő meg átadott az utcaiból, és akkor így csereberéltek, és akkor így elosztották a pénzt. Érdekes, érdekes. Ez, ez egy ilyen nagy család volt, akkor én úgy emlékszem rá legalábbis. Hát akkor olyan éves voltam, tehát a lendigvált dolgoztam, úgyhogy én azért nem is tudtam menni a hétvégén. Értem. Úgyhogy nekem óriási élmény volt, meg ő szegény is, mert meg jött velem mindenhova, úgyhogy, meg, meg hát a keresztanyám, ő volt a bástya szóval ő, és, és érdekes módon, őnek is nehéz volt, hogy befogadják, de egy-két év után befogadták őt is, ezzel az asztalal együtt, tehát uh -huh. egy, egy asztal egy szék, úgyhogy nagyszerű élmény volt, és akkor mindig mondta, hogy hova menjek, ott meg volt beszélve, és akkor hát nem sokkal adták olcsóbban, de a, ezeket a márkás tuccokat ott azért. A konyabútort azt olcsón vettem, azt, azt itt 12 ezer év vagy 13, nem akarok adni. Azt, azt 13 ezer forintért vettem, azt nem vettem olcsón, de kiszállították úgy, hogy értem. Mondom, élmények, élmények voltak. Köszönöm szépen, uram. Én is köszönöm. Viszontlátásra. nagyon jó a műsorra. Köszönöm, köszönöm szépen. Köszönöm szépen, átadom majd a szerkesztőnek. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Nagyon jó emlékek jöttek szól nekem az esetéről. No. <laughs> az első az, hogy 75-ben még ugye a farmeret, erről már sok szó volt, Igen. kimentünk, és sógorom szerint én megpróbált mindenhol farmeret, mindenhol mondták, hogy nem, és akkor végül nagy nehezettem egy olyan üzletet, ahol mondták, hogy van. Ez egy negyedik emlékszem. Várjon, várjon drága, kedves hallgató, elment a, a, a vétel, vagy nem tudom micsoda, de mindest nem hallom önt. Sajnos. Úgy látszik, hogy a technika örege közbeszólt, ott tartottunk, a kedves hallgató arról beszélt, arról mesélt, hogy végül is hogyan sikerült az egyik üzletnél farmert találni, de hogy melyik is volt ez az üzlet, és mi is történt, az szerintem később fog kiderülni. Most egy másik hallgató van a vonalban. Halló, jó napot kívánok! Halló, jó napot! Szerbusz, mint Molnár László vagyok. Halló, László, sziasztok! A teleki téri, a, a, a kinti Kinti piac... Az uh, ecseri, on, a, és, nagykörösi, a, a nagykörösi, a A <coughs> igen, igen. Ott vettem annak idején a, a, az első farmeromat, mint ipari tanuló. Uh -huh. Még 68-ban szépen összegyűjtöttem a kis összöndíjamot, megbittem én mindenféle kis zseppénzekből. És a, a három farmer márkát említett én, a Super Rif ot még igen, Igen, igen, a Super Rifle az, az, az valóban, de a US tap is volt, tudod, amilyen kamu volt, tehát, hogy szerintem jugoszláv I, farmer igen, volt. Igen, de ez, ez a négy volt, és hát a Lee volt. a. a, a igen, Lee, Wrangler, uh, és, a, és a többiek, igen. Igen, igen, igen, és hát ezt uh, a annak ellenére, hogy kimentem reggel, hogy, hogy tutira mentem, hogy veszek egy mert már nem emlékszem, hogy mennyi volt. Ez volt a legolcsóbb egyébként, a, mert ez, ez valamiért a márkák között a idézőjelben a gyengébb mm -hmm. volt. Igen. De utána nagyon sokáig ezt a márkát vettem, és gyakorlatilag ott el lehetett bóklászni, Úgyhogy gyakorlatilag reggel zárásig ott mert hát pénzem nem volt, más is vettem volna talán, de, de hát ez, ez volt a összegyűjtött pénzecském, és a, csak a farmer véget. Ja, értem. Úgyhogy ennyi lett volna az kis történetem. Köszönöm Tehát, szépen. A jó Viszont hallásra. Szerintem. Szia. Halló, jó napot kívánok. Itt jó napot, nem tudom, az előbb hol vesztem el a farmer Ott, hogy végül is keresett-keresett, és aztán talált egy olyan üzletet, ahol, ahol volt. Itt szakadt Igen, meg a vonal. a Dominus Super Rifle-t vettük. Uh -huh. Iszonyatos izgalom volt, teljesen az az érzés, mint az embernek a határátkelésnél, hogy elveszik majd a park golyostollat. <laughs> Tehát ez egy akkora izgalom volt, hogy ez egy ilegális informát hogy ecsetelni, nem tudom. És akkor iszonyatos boldog voltam vele, majd a következő étel hasra estem, és mind a két kirepett. Úgyhogy akkor ez még nem volt divat, de egy darabig úgy hortam, aztán a két hátsó zsebét térdére tettük. Ez volt az egyik. A másik. Manapság az nagyon az menő az lenne, lenne egy, egy térnél lyukas farmernadrágban, mindenki úgy de jár. Én nekem marhára tetszett, csak akkor még nem volt divat. <tos> Értem. És akkor utána, amikor már dolgoztam, akkor is nagyon szerettem kijárni, rém én szeretem a tonetbútorokat, és akkor még nem volt az se divag úgyhogy nem nagyon volt ára. És az egyik boltban találtam egy iszonyatos állapotban lévő tonnettágyat, amiről egyébként én azt se tudtam, hogy ilyen létezik. Én sem. A székeket ismerem a tonettágyat nem ismerem. Igen. Kemény 8000 forintért, ami nekem akkor két havi fizetésem volt, megvettem ezt a... Hát ez egy gyakorlatilag, ez egy ilyen porc színű almaz volt. Uh -huh. Szegény üleim, mikor azavittem egy kicsikét rosszul lettek, hogy megfertőzök otthon mindenkit, aztán restaurálta nekem egy mester, és hát máig abban alszom, és csodálatos. De jó. És még, még egyet szeretnék megosztani, már később jártunk ki 80 90-es években, és a volt előtt szerintem még az a úd most is megvan egy textiles és akkor egy 80-as hölgy, egy Margit néni nevű hölgy árult ott benne uh -huh. és uh, egy pillanat alatt kiismerik az ember tény és való tehát tudta, hogy én nekem milyen függöny a mániám, és a riadó lánc is biztos, hogy igaz mert egyszer-kétszer volt, hogy úgy mentünk ki a párommal, hogy mondtam, hogy kerüljük el Margit nénit, mert nincs annyi pénzem uh -huh. és valahol a piacnak a túlsó felé lecsapott hogy valami érkezett, ami nekem fog. Én hát tudta, hogy jön. mindig igaza volt. álatos dolgokat vettem tőle. Volt olyan, hogy egy ö, császtó ruhát kaptam a párom lányának, aki fölvette Martens csal és Isten ilyen nézett De Margit nénivel már beszélgetni is jó volt. Tehát egy végtelen aranyos, nagyon asszony volt. Kifejezetten rendkívül szerettem. Értem. Na, ezeket szerettem volna elmesélni. Köszönöm szépen! Én is. Kész jó. A jó. viszont hallásra. Halló, jó napot kívánok! Halló! Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Jaj, nagyon örülök, hogy el tudom mondani magának, hogy Isten ilyen jól kitalált ezt a műsort, olyan, mint az ember egy, egy, egy történelevés történeti könyvvel lapozgatná, és most rájön, hogy mennyi mindent elfelejtett abból, amit átélt. De ezt csak most zárójelben mondtam el, én először a zsibvásárra, Debreceni vagyok, és uh -huh. először ö, ott ismerkedtem meg, hogy mi ez, mert egyébként csak ilyen gabolavásárokra jártunk, uh -huh. és uh, mi nagyon szegények voltunk, de az anyám nagyon szeretett olvasni. Igen. És egyszer elvitt engem, és azt mondta, nem, soha nem szabad megtudni a családnak, hogy mi most hova megyünk. És kivitte erre a zsibire. Uh -huh. Hello? Igen, értem, kivitte a I zsibire. Így, igen, Könyveket, nagyszerű könyveket, mórától kezdve mindent vettünk nagyon olcsón, és sosem felejtem el most anyámnak azt a boldog arcát, ahogy vittük haza, lopva a haza ezeket a, a, a, a, a, a, a, a könyveket. Na, ezt akarom elmondani, hogy aztán a nagykörös útról akarok beszélni, hogy ott azért egy, Három tagozatos piac volt, ahogy a főbejárató pénzérbe mentünk, jobbra, ilyen sikátorszerű, ott voltak jobbról-balról az úgynevezett üzletek. Uh -huh. Ez egy olyan, ilyen kincslógtak a ruhák, sor rengeteg döntően külföldi, vagy ilyen, ilyen régi kormányzó belé súlytársasúák, stb. stb. És a, akit ismertek, az bementünk egy olyan, hát egy olyan súsztészerű valamibe, ott voltak az igazi nyugati mártás holmik. Akkor ha a Sikátorból kijöttünk, akkor előtte egy nagy területen voltak a jobb emberek, jobb holmiai tárulták, és a, a Túl a kerítés vége felé pedig a kacatosok voltak. Tehát az is mindig terve volt, tehát az nagy boldogságban uh -huh. valaki a kacatok között még talált egy kacatot magának. Na csak azt akartam elmondani ezzel kapcsolatban, hogy ugye, hogy ott elől, ahol a sikátorba, azok teljes mértékben nyugattal, ugye a rokonságokon keresztül uh -huh. voltak a Ott komoly Üzletelés folyt, egyetlen dologra figyeltek, hogy aranyal és valutával lelebukjon senki. Igen, yeah, de azért hát nagyon, volt. Nagyon... És aztán, hát én is nagyon uh, imádtam ott lenni, olyan volt, mint egy nagy színház, különböző stílusú előadásokkal, uh -huh. és uh, akkor a piacnak akkor kezdett bővülni már, úgy a háború, meg a 56 utáni felhozattalból, amikor már szabadabban lehet jön, lehetett jönni, többször lehetett kivenni nyugatra, akkor már változtak a dolgok, és én is egy turnéra mentünk, és egy kis nőtől, akinek a nővére Olaszországban volt, valami csodás, háromszettes, bőröndöt kisebb bőröndött uh -huh. kézitáskát vettem, és hát ez véletlenül mindenkör a vámosok először az ő holnimat nézték meg, az olyan gyönyörű bordó volt, és hát ez feltűnő volt, hogy ugye háromszettes dolgot Igen. vittem magammal. Aztán azt akartam mondani még, hogy hát ugye ennek aztán árnyoldala is voltak azért bőven ennek a piacnak, itt is eladták gyűrűnek azt, ami még rész sem volt. A ja, ja, ja, de az az igazság, hogy, hogy én például művésztársakkal Reset. ott találkoztam, mert szombaton biztos, mert akkor Aha. nem voltak a színházakba próbák, és az biztos, hogy ott rengeteg művésszel összefogattuk, mm. mindenki vagy élvezetből, vagy keresett, vagy gazettát, vagy farmernadrágot, és azt akarom még utoljára elmondani, hogy először ugye a divatos farmer jött be, Hát azon nem volt még egy, egy, egy pontnyi hiba se. Persze. És aztán jött be a koptató. Igen, igen, igen, koptatót, igen, igen, koptatót, igen, igen, koptatót, igen, igen. Hát nézze, az már a hülye 80-as évek. évek. Ezer forintot ezért, és a szomszédom egy Vasas volt, és annak a fiait könyörgött, hogy ő akar egy ilyen nadrágot. Aha. És akkor mondták, hogy ha elmegy árut kirakni, nem tudom, fél évig, akkor vesztek neki egy farmerra, ja, ja, ja. És akkor meg is potolták, és a gyerek hazajött egy koptatott rongyog izényük, <gül> akkor voltak rajta farmerrel. Uh -huh. Olyan, úgy megverte az apja, olyan visítás volt a házlakói. <gül> Mind kicsődültek, és az apa azt akarta, hogy vigye vissza, és kérje vissza a pénzt. Hát ilyen naívan is éltük, Na most magára öntöttem, nem hagytam szóhoz. Hogy... Nem, de nyugodtan öntsem rám bármit. Jó eset. Köszönöm szépen. Úgyhogy nagyon köszönöm én ezt. Sajnos, hogy ma ez már nincsen. Nincs. Kész csóka. Most utoljára voltam a. E Na, nem is tudom, a Klausátéri csarnokban, vagy vasárnap délelőtt van, hát uh -huh. olyan nagyon kis szimnomadott dolgokat árulnak, de hát hol van az attól a boldog turkálástól, olyan koszosan jöttük jönne, mert ugye forta a szél a port mindenre és mindenkire, de hát micsoda boldogság volt valamit. Venni tudtunk. Köszönöm szépen, hogy elmesélte kérem szépen. Kész sokan viszont hallásra néhány hallgatói SMS-em, ami a ra érkezett. Néva, Neba, ugye oroszul írja a kedves hallgató. Pengén ma is van a Momban üvegszál optika hasítására használtuk. A főnökünk hozta mindig zsebben a Szubor, a Hattyúdal című filmben is valaha volt Eccseri piac helyén játszódott, ugye Mária Valéria telepben volt, Mária Valéria telep helyén volt a az ecseri piac. Nekem ingyen lehetett volna a far farmerem, ha hajlandó lettem volna az öreg árussal függöny mögé bemenni. A 70-es évben az ecseri nem, nem lett ingyen farmerem, inkább máshol vettem mire egy másik hallgató. Aztán régi, de szépen felújított 5 plusz 1 eh, eh, csillárunkhoz 10 év után sikerült az egyik nem eredeti búra helyett az odavalót megkapni. Uh, utángyártott fémnyomott csilláralkatrészek foglalatok egy árustán mindig voltak. Sajnos megint, sajnos most már csak a régiség dömping van a tangón, eltűntek a szerszám járműalkatrész és műszakjárós, írja a kedves hallgató. A Berseny piacot e, Betonplázának hívták, amit ott nem kaptál, az nem is volt, írja egy hallgató, van még egy hallgató, az első Super Life farmeradrágomat Szentendrén Popelkától vettem 69-ben, több havi ösztöndíjamból 500 forintért plusz, le kellett játszanom bele pársak partit vele, a Szentendre egy telefonáló lehet, hogy szintén ismerte ezt az embert. Aztán én egy nagyon szegény kategóriába tartoztam, amire egy hallgató itt csak használt farmer fért bele a házi kasszába, a 70-es évek közepén az 500 forint volt. Sajnos e, e, nem enül, ezt nem értettem ezt a szót. Egyik textil textiltisztító lett, talán ott alapoztam meg. Köszönöm a figyelmet, és e, a csombrészen egy zsírfolttal vette meg az áhított farmlert. Ezután minden hétvégi mosásnál próbáltam eltüntetni a foltot. Sajnos kevés sikerrel írja a hallgató 0 30 30 30 95 ra Elmondom kedves hallgatók, hogy mi van. 15 óra 57 perc 15 óra kor átkerül, hogy adjam a műsort. Mert Kemény Dániel, hangtechnikus, hangmérnök, hangszobrász, és nem tudom, hogy minek lehet még őt nevezni, kért, hogy, hogy adja át, mert hogy fel kell készülni a következő műsorra. Úgyhogy sajnos a mai Annó Budapest ezzel az SMS ismertetéssel véget ért. Ma az Eccseri úti piacról, a tangóról beszélgettünk a műsor létrehozásában. Segítségemre volt Kemény Dani, a telefonokat erdei tündekezelte, a szerkesztő Árva Brigitta volt. Nagyon szépen köszönöm Kardos Júzsinak, Pálinkás Húannak a segítséget. Egy hét múlva is lesz Annó Budapest Véhallás.